Стрит Линдгрен. Карлсон, който живее на покрива. Част едно от Карлсон, който живее на покрива. Превод от шведски Рамбосилек. Сичитен инфо. Карлсон, който живее на покрива. В град Стокхолм, на една съвсем обикновена улица, в една съвсем обикновена къща живее най-обикновено шведско семейство с фамилното име Севантесон. Това семейство се състои от един най-обикновен баща, от една най-обикновена майка и от три най-обикновени деца. Босе, Бетан и Дребосъчето. Аз съвсем не съм най-обикновено момче, казва Дребосъчето. Но това, разбира се, не е истина. На света има толкова много момчета, които са на 7 години, които имат сини очи и чипоносле, и немити уши, и на коленете панталонки. Та не трябва ни най-малко да се съмняваме, Дребосъчето е най-обикновено момченце. Босе е на 15 години и стои с по-голямо желание пред футболната врата, Отколкото пред черната дъска. Значи и той е най-обикновено момченце. Бетане на 14 години и нейните коси са до сущ като на другите най-обикновени момичета. И в цялата къща има само едно необикновено същество, това е Карлсон от покрива. Да, той живее на покрива и това само по себе си е вече необикновено. Може би в другите градове да не е така, но Стокхолм почти никога не се е случвало някой да живее на покрива, и то в отделна малка къщичка. А, представете си, Карлсон живее так му там. Карлсон е малко, дебеличко, самоуверено човече. При това умее да лети. Всеки умее да лети са самолет и въртолет, но едничък Карлсон умее да лети самичък. Достатъчно е да натисне копчето на корема си и то с час едно малко чудновато е моторче забръмчава на гърба му. Докато перката се завърти както трябва, Карлсон стои една минута неподвижен. Но щом моторът заработи с пълна сила, Карлсон се издига, полетява с леко поклъщане и си дава такъв важен и достолепен вид. Сякаше някой директор, разбира се. Ако можете да си представите директор с перка на гърба. Карлсон си живее прекрасно в своята малка къщичка на покрива. Вечер сяда на стълбата пред входа, пуши с луличка и гледа звездите. Разбира се, от покри звездите се виждат по-добре, отколкото от прозорец, и за това може само да се очудваме, че толкова малко хора живеят по покривите. Изглежда, че обитателите на къщата просто не се досещат да се заселят на покрива. Те не знаят, че Карлсон си има там къщичка, защото тя е скътана зад големия комин. Пък и щяха ли възрастните да обърнат внимание на някаква си там каштурка, дори и да се спънеха в нея? Веднъж един коминочистъч се гледа неочаквано Карлсоновата къщичка. Той се очуди и си рече Е, гледай!» Къщичка. Не може да бъде. Кой ще построи и къщичка на покрива? Отдели се взела тука. После коминочистачът се за ескомина, забрави за къщичката и никога вече не си спомни за нея. Дребосъчето се радваше много, че се запозна с Карлсон. Штом Карлсон долетеше при него, започваха на обикновени приключения. Изглежда, и на Карлсон беше приятно да се запознае с дребосъчето. Защото, каквото и да се приказва, не е много приятно да живееш съм самичък в малка къщичка, и то такава, за която никой нищо не е чувал. Тъжно е, ако няма кой да ти извика. здравей, Карлсон, когато прелиташ наблизо. Те се запознаха през един от ония злополучни дни, в които да си малък не е много весело, макар че обикновено да си малък е чудесно нещо. Дръбосъчето беше любимец на цялото семейство и всеки го глезеше колкото можеше. Но през този ден всичко вървеше с главата надолу. Майка му го сгълча, че скъсал пак панталоните си, бе там му извика. Избърши си носа, а татко му се разсърди, дето се върна късно от училище. «Шляеш се по улиците!» Каза татко му. «Шляеш се по улиците, ама татко му не знае, че навръщане дребосъчето срещна едно кученце. Мило, прекрасно кученце, което подуши дребосъчето и замаха приветливо опашка». Сякаш искаше да стане негово кученце. Ако зависеше от драбосъчето, желанието на кученцето с час би си изпълнило. Но бедата беше в това, че майка му и баща му в никакъв случай не искаха да държат куче в къщи. А освен това, и зад ъгъла се появи изведнъж някаква силелка и завика: Рики! Рики! Тук, и тогава на дръбосъчето му стана съвсем ясно, че кученцето няма да стане никога негово. Изглежда, цял живот ще мине и тъй, без кучен се, каза тъжно драбосъчето, когато всичко прие такъв лош брат. Ти, мамо, си имаш татко, Боса и бетан са винаги заедно. Пък аз аз си нямам никого. Мило мое драбосъче, нали ние всички сме при тебе, каза майка му. Не зная, промълви още по-тъжно драбосъчето, защото изведнъж му се стори, че той наистина си няма нищичко и от отниде никого. Но той си имаше своя стая и тръгна за там. Беше ясна пролет на вечер, прозорците бяха разтворени. Леко се поклащаха белите завески, сякаш здрависваха бледите звездици, които току-що се бяха полявили по чистото пролетно небе. Дребосъчето се облегна на прозореца и се загледа навън. Той мислеше за прекрасното кученце, което бе срещнал днес. Може би това кученце лежи сега в малко кошче в кухнята и някоя си момче... Не дребосъчето, а друго момче седи редом с него на пода. Милва косматата му глава и му говори. Рики, ти си чудесно куче. Дребосъчето въздъхна тежко. Изведнъж той чу някакво слабо бръмчене. То се усилваше все повече и повече. И ето, колкото и чудно да изглежда това, край прозореца прелетя дебело човече. Това беше Карлсон, който живееше на покрива. Но тогава дребосъчето още не го познаваше. Карлсон изгледа продължително и внимателно дребосъчето и отлети нататък. След като се издигна високо, направи малък кръг над покрива, заобиколи кумините и се насочи към прозореца. После увеличи скоростта и се понесе като истински самолет край дребосъчето. Направи втори кръг. Трети, дръбосъчето стоеше, без да мръдне, и чакаше да види какво ще стане по-нататък. Дъхът му спря от вълнение. Мравки пропълзеха по гърба му, ами че на всеки ден прелетяват край прозореца малки бели човечета. А човечето през това време намали скоростта и като се изравни с прозореца, каза. Здравей! Може ли да кацна за минутка? Да, да, моля, кацнате. Отговори дръбосъчето и добави. Мъчно ли се лети така? Това е най-лесната работа за мене, произнесе важно Карлсон, защото аз съм най-добрият летец в света. Но не бих съветвал никой дъмбелин, приличен на чувал сено, да ми подражава. Дребосъчето си помисли, че не си струва да се обижда от чувал с сено, но реши никога да не се опитва да лети. Как те казват? Запита Карлсон, дребосъче. Истинското ми име е Севанте Севантесон, а мене, колкото и да е чудно това, ме наричат Карлсон. Просто Карлсон и толкус. Здравей, дребосъче. Здравей, Карлсон! Каза дребосъчето. На колко си години? Попита Карлсон. На седем, отговори дребосъчето. Отлично! Да продължим разговора, каза Карлсон. После той бързо се прехвърли през прозореца, като преметна един по един малките си дебелички крака и се озова в стаята. А ти на колко си години? Попита дребосъчето, решил че Карлсон се държи твърде по-детски за един възрастен чичко. колко ли години съм? Повтори въпроса Карлсон. Аз съм мъж в разцвета на силите си и толкова. Дребосъчето не знаеше какво точно значи да бъдеш мъж в разцвета на силите си. Може би и той е мъж в разцвета на силите си, но още не знае това. Ето защо попита предпазливо. А в коя възраст става разцветът на силите? Във всички. Отговори Карлсон със самодоволна усмивка. Във всяка възраст, но само когато се отнася до мене. Аз съм красив, умен, прилично дебел, в разцвета на силите си. Той се приближи до поличката за книги и измъкна една от играчките на дребосъчето, парна машина. Хайде да я пуснем, предложи Карлсон. Без статко не бива, рече дръбосъчето. Машината може да се пуща само статко или с белсе. Статко с Беосе или с Карлсон, който живее на покрива. Най-добрият специалист света по парните машини, това е Карлсон, който живее на покрива. Така предай на своя татко. Каза Карлсон, той грабна бързо шишето със спирта за горене, което стоеше редом с машината, напълни малкото спиртниче и запали фитила. Макар Карлсон да беше най-добрият света специалист по парните машини, той наливаше спирта доста несръчно и дори така го разля, че върху поличката за книги се образува цяло спиртово езеро. То пламна и върху поличката заиграха весели сини пламъчета. Дребосъчето извика оплашено и отскочи. Спокойствие и самоспокойствие. Каза Карлсун и вдигна предпазливо своята пълна ръчичка. Но дребосъчето не можеше да остане спокоен, като гледаше огъня. Той сгръбчи един парцал и угаси пламъка. Върху полираната повърхност на поличката останаха няколко големи безобразни петна. Погледни как се повреди поличката. Рече е загрижено дребосъчето. Какво ще каже сега мама? О, дреболия, обикновено нещо. Няколко по-значителни петънца върху поличката за книги са обикновено нещо. Така предай на майка си. Карлсун коленичи до парната машина и очите му заблестяха. Ей сега ще почне да работи. И наистина само след миг парната машина заработи. Пух-пах-пух, пъх, пух, пъхтеше тя. О, това беше най-прекрасната от всички парни машини, каквито само можеш да си представиш. И Карлсон изглеждаше толкова горд и щастлив, сякаш сам той я беше изнамерил. Трябва да проверя предпазната клапа, рече изведнъж Карлсон и се залови да върти някаква дръжчица. Когато не проверяваш предпазната клапа, стават аварии. Пух-пах-пух. Пухтеше все по-бързо и по-бързо машината. пух пах пух после започна да се задъхва, сякаш препускаше галуп. Очите на Карлсон сиеха, а дребосъчето престана вече да се безпокои за петната върху поличката. Той беше щастлив, дето има такава чудесна машина и дето се запознал с Карлсон, най-добрия в целия свят специалист по парни машини, който толкова майсторски провери предпазната клапа. Е, дребосъче, каза Карлсон, това се казва. Пух па пух. Разбирам от тия работи. Аз съм най-добрият спе, но Карлсон не успя да завърши, защото в този миг се раздаде гръмък взрив и парчета от разрушената парна машина се разлетяха навсякъде из стаята. Тя избухна. Извика възторжено Карлсон, сякаш беше успял да направи най-интересния фокус с парната машина. Честна дума. Тя избухна. Какъв бумтеш? Колко силен, но дребосъчето не можеше да сподели радостта на Карлсон. Той стоеше смаян, с очи пълни се сълзи. Парната ми машина, хълцаше той. Парната ми машина стана на парчета. Това е дреболия, обикновено нещо. И Карлсон махна безгрижно със своята малка пълничка ръка. Аз ще ти дам още по хубава машина, успокояваше той дръбосъчето. Ти ли. Очуди се дръбосъчето. Разбира се, Горе при мене има няколко хиляди парни машини. Къде е това, е горе при тебе? Горе в моята къщичка на покрива. Ти имаш къщичка на покрива? Попита дребосъчето. И няколко хиляди парни машини? Е, да. Две стотици напълно сигурно. Колко ми се иска да дойда в твоята къщичка? Извика дребосъчето. Трудно беше да повярваш в това, да съществува малка къщичка на покрива и Карлсон да живее в нея. И като си помислиш само каква къща, пълна с парни машини. Провикна се дребосъчето. 200 машини. Е, аз не съм пресмятал точно колко са останали, уточни Карлсон, но не са по-малко от няколко дозини. И ти нали ще ми дадеш една машина? Разбира се. Още е се гичка ли? Не, първо трябва да ги попрегледам малко, да проверя предпазните клапи Е и още нещо такова. Спокойствие и само спокойствие. Тия дни ще получиш машината. Дребосъчето се заеда събира от пода парчетата от онова, което преди малко беше неговата парна машина. Представям си как ще се разсърди татко, промърмори загрижено дребосъчето. Карлсон повдигна очудено вежди. За парната машина ли? Че това е дреболия, обикновено нещо, за което не си струва да се вълнуваш. Така предай на твоя татко. Аз бих му го казал сам. Но бързам и не мога да се бавя повече тук. Сега няма да успея да се срещна с твоя баща. Трябва на време да се върна в къщи, та да видя какво става там. Много добре направи, дето дойде при мене, каза дребосъчето. Макар че, то се знае, парната машина ти нали ще се отбиеш пак някой път? Спокойствие и само спокойствие. Каза Карлсон и натисна копчето на корема си. Моторът забръмча. Карлсон все още стоеше неподвижно и чакаше перката да се завърти с всичка сила. Изведнъж той се издигна от пода и направи няколко кръги стаята. Моторът нещо стърже. Трябва да отлетя в работилницата да го смажат. Разбира се, и аз мога да сторя това, но бедата е там, че нямам време. Мисля все пак да се отбия в работилницата. Дребосъчето също помисли, че така ще бъде по-разумно. Карлсон отлетя през отворения прозорец. Неговата малка, дебеличка фигурка се очерта ясно върху фона на пролетното небе, обсипано със звезди. Довиждане, дребосъче! Извика Карлсон, като помаха със своята пълна ръчичка, и изчезна. Карлсон строи кула. Нали вече ви казах, че той се казва Карлсон и че живее там горе, на покрива, рече дребосъчето. Какво особено има тук? Нима хората не могат да живеят, където си искат, не се и ти, дръбосъче. Каза майка му. Ако знаеш как ни сплаши. Истински взрив. Нали можеше да те убие? Наистина ли не разбираш? Разбирам. Но все пак Карлсон е най-добрият света специалист по парните машини, отговори дребосъчето и побледна сериозно майка си. Как така не разбира тя, че е невъзможно да кажеш «не» когато най-добрият специалист по парните машини предлага да провери предпазната клапа. «Ти си отговорен за своите постъпки, каза строго бащата, «и не трябва да стоварваш вината върху някакъв си Карлсон от покрива, който изобщо не съществува». «Не», каза Дребосъчето, «той съществува». «При това може ли да хвърчи», додадена смешливо Беосе. «Да, представи си, умее», отговори Дребосъчето. «Обещавам ти една крона», Дребосъче, ако видя с очите си Карлсон, който живее на покрива. Не, утре не можеш да го видиш. Утре му се налага да отлети в работилницата да си смаже мотора. Стига си разправил измишлетини, рече майката. По-добре виж на какво е заприличала твоята поличка за книги. Карлсон казва, че това е дръболия, обикновено нещо. И драбосъчето махна с ръка точно така, както беше махнал Карлсон, когато даваше да се разбере, че не си струва да се ядосваш за някакви си там петна върху поличката. Ала нито думите на Карлсон, нито това движение на ръката направиха някакво впечатление на майка му. Значи така приказва Карлсон, рече строго тя. Тогава предай му, че ако още веднъж си пъхненост тук, аз така ще го напляскам, та цял живот да ме помни. Дребосъчето нищо не отговори. Стори му се ужасно, дето майка му се кани да напляска най-добрия в света специалист по парните машини. Да, нищо хубаво не можеше да се очаква от този злополучен ден. Когато буквално всичко вървеше наопаки. И изведнъж дребосъчето почувства, че много се е разтъжил по Карлсон. Той е бодър, весел човечец, който тъй забавно махаше маничката си ръка и отсъждаше. Неприятностите са дреболии, обикновено нещо. Не си струва да се ядосваш. Дали наистина Карлсон никога вече няма да долети, помисли си с тревога дребосъчето. Спокойствие и само спокойствие. Рече си дребосъчето, като подражаваше на Карлсон. Та Карлсон обеща, а той човек, на когото може да се вярва, това изведнъж се вижда. След някой и друг ден той ще долети, без друго ще долети. Дръбосъчето лежеше на пода своята стая и четеше книга, когато отново чу от към прозореца някакво бръмчене и стаята като грамадна пчела долетя Карлсон. Той направи няколко кръга под тавана, та, си полугласно весела песничка. Като прелиташе край окачените на стената картини, той всеки път намаляваше скоростта за да ги разгледа по-добре. При това скланяше глава на една страна и примижаваше. Красиви картини! Каза той най-после. Необикновено красиви картини. Макар, разбира се, да не са толкова хубави като моите. Дръбосъчето скочи на крака и не знаеше къде да на от радост. Толкова драго му беше, че Карлсон се върна. Много ли картини имаш на покрива? Попита той. Няколко хиляди. Пък и аз самият рисувам в свободното си време. Рисувам малки петленца, птици и разни други красиви неща. Аз съм най-добрият рисувач на петли в целия свят. Каза Карлсон, направи красиво завъртане и кацна на пода редом с дребосъчето. Виж ти! Очудваше се дребосъчето. Не мога ли и аз да отлетя с тебе на покрива? Толкова много ми се иска да видя твоя дом, твоите парни машини и твоите картини. Разбира се, че можеш, отговори Карлсон. От само себе си се разбира. Ще ми бъдеш скъп гост някой друг път, да ноде скоро. Извика дребосъчето. Спокойствие и самоспокойствие. Каза Карлсон. Аз трябва отначало да разтребя в къщи. Но за това няма да отида много време. Ти нали се догаждаш кой е най-добрият майстор в света на най-бързото почистване? Това е на всички известно. Дръбосъчето не се съмняваше, че Карлсон е във всичко, най-добрият в целия свят. Сигурно той ще е най-добрият другар и поигра. В това дръбосъчето се убеди от собствен опит. Наистина Кристер и Гунила са също така добри другари, но колко ги превъзхожда Карлсон, който живее на покрива. Кристер знае само да се хвали със своето куче Йофа и дръбосъчето отдавна му завижда. Ако утре той пак започна да се хвали с Йофа, аз пък ще му разкажа за Карлсон. Какво струва неговата Йофа в сравнение с Карлсон, който живее на покрива? Така ще му кажа. И все пак нямаше друго нещо на света, което дребосъчето, тъй страстно да желаеше да има, както едно кученце. Карлсон прекъсна мислите на дребосъчето. Не бих отказал да се поразвлека сега малко, каза той и се огледа с любопитство наоколо. Не ти ли купиха нова парна машина? Дребосъчето поклати глава. Той си спомни за своята парна машина и помисли. Такмо сега, когато Карлсон е тука, мама и татко могат да се убедят, че той наистина съществува. Пък ако Беоси и Батан са вкъщи, той на тях може да покаже Карлсон. Ще дойдеш ли да се запознаеш с мама и татко? Разбира се, на драго сърце, отговори Карлсон. Ще им бъде много приятно да ме видят. Аз съм толкова красив и умен. Карлсон се заразхожда доволен и стаята. Умерено пълен, добави той. Накратко, мъж в разцвета на силите си. На твоите родители ще бъде много приятно да се запознаят с мене. Миризма на пържени тюфтета се носеше от кухнята и по това дребосъчето позна, че наближава обед. Като поразмисли, той реши да запознае Карлсон със своите родители след обед. Първо, никога нищо хубаво не се е получавало, когато някой е пречел на мама да пържи тюфтета. А освен това токовиш, че на татко му или на майка му им хрумне да заприказват Карлсон за парната машина или за петната върху поличката. А такъв разговор в никакъв случай не трябва да се допуща. През време на обеда, дръбосъчето ще се постарае да внуши на баща си и майка си как трябва да се отнасят към най-добрия в света специалист по парни машини. И когато те се наобядват и разберат всичко, то ще покани и цялото семейство в своята стая. Моля, заповядайте в моята стая. Ще рече дребосъчето. На гости ми е Карлсон, който живее на покрива. Колко ще се очудят! Колко забавно ще бъде да гледаш лицата им. Изведнъж Карлсон престана да се разхожда из стаята. Той замря на място и задуши въздуха като ловджийско куче. Тюфтета от месо, рече той. Обожавам вкусните малки тюфтенца. Дребосъчето се смути. Същност на тия Карлсонови думи можеше да се отговори само така. Ако обичаш, остани и обядвай с нас. Но дръбосъчето не се реши да произнесе това изречение. Невъзможно беше да покани Карлсон на обяд, без да обади предварително на родителите си. Виж, Кристер и Гунила са друго нещо. С тях дръбосъчето може в последната минута да влети в трапезарията, когато всички останали са вече насядали около масата, и да каже, мила мамо, дай, моля ти се, на Кристер и Гунила грахова супа и банички. Но да заведеш на обед съвсем непознат малък, дебелич човечец, който при това е разрушил парната ти машина и е изгорил поличката за книги, не, това не може така лесно да се направи. Но нали Карлсон току-що заяви, че обожава малките вкусни тюфтета? Значи на всяка цена трябва да бъде нагостен с тюфтета, иначе то ще се разсърди на дребосъчето и няма вече да идва да играе с него. Ах, колко много сега всичко зависеше от тия малки тюфтета! Почакай една минутка. Каза дребосъчето. Ще изтичам до кухнята за чуфтета. Карлсон кимна одобрително. По-скоро донасей. Извика той след дребосъчето. Само с картини не можеш се насити. Дребосъчето влетя в кухнята. Майка му с карирана престилка стоеше до печката и пържеше превъзходните тюфтенца. От време на време тя разтърсваше големия тиган и гъсто наредените малки местни топчици подскачаха и се прообръщаха на другата страна. «А, ти ли си, дръбосъче?» Каза майката. «Скоро ще обядваме. Мила мамо, захвана дръбосъчето с най-подмилкващия глас, на какъвто беше способен. Мила мамо, сложи, моля ти се, няколко тюфтенца в една чиния и аз ще ги отнеса в моята стая. Ей сега, синчето ми, ще обядваме». Отговори майката. Зная, но трябва. След обяда ще ти обясня как стои работата. Добре, добре, рече майка му и сложи шест кюфтенца в една малка чинийка. На, вземи, о, великолепни кюфтенца. Тета и възхитително миришаха, бяха и хубаво изпържени, зачервени, с една дума, бяха такива, каквито трябва да бъдат кюфтенцата от месо. Дребосъчето взе чинийката с две ръце и я понесе предпазливо към своята стая. Ето ме и мене, Карлсон. Извика дребосъчето, като отвори вратата. Но Карлсон беше изчезнал. Дребосъчето стоеше с чинийката сред стаята и се озърташе. Никакъв Карлсон нямаше. Това беше толкова тъжно, че на дребосъчето изведнъж му се развали настроението. Той си е отишъл, продума дребосъчето. Той си е отишъл. Но изведнъж. Пип. долетя до дребосъчето някакъв странен писък. Дребосъчето обърна глава. На кревата, редом с възглавницата, под отделалото, мърдаше някаква малка топчица и пищеше. Пип. Пип. А после изпод отделалото се подаде лукавото лице на Карлсун. Хихи. Ти каза, той си отишъл. Той си отишъл. Хихи. Той съвсем не си отишъл. Той се беше само скрил, провикна се Карлсон. И в същия миг зърна чинийката в ръцете на дребосъчето и моментално натисна копчето на корема си. Моторът забръмча. Карлсон полетя от кревата право към чинийката с тюфтета. И както си летеше, сграбчи едно тюфтенце, стрелна се към тавана, направи малък кръг под лампата и почна да дъвче доволен. Прекрасни тюфтенца! Извика Карлсон. Рядко вкусни тюфтенца. Можеш да помислиш, че ги е приготвил най-добрият света специалист по чувтетата. Но ти, разбира се, знаеш, че това не е така, добави той. Карлсон се спусна отново към чинийката и взе още едно тюфтенце. В този миг от кухнята се чу гласът на майката. Дребосъче, сядаме да обядваме, веднага си изми ръцете. Аз трябва да вървя, рече дребосъчето на Карлсон и сложи чинийката на пода. Но ей, сегичка ще се върна. Обещай ми да ме чакаш. Добре, ще те дочакам, каза Карлсон. Но какво да правя през това време? Карлсон се спусна на пода и застана до дребосъчето. Докато те няма, аз трябва да се занимавам с нещо интересно. Наистина ли нямаш повече машини? Не, отговори дребосъчето. Машини нямам, но имам купчета. Покажи ми ги, каза Карлсон. Дребосъчето извади от долапа. Дето стояха играчките, съндъче са строителни части. Това беше наистина великолепен строителен материал, разнообразни части с различна форма. Можеха да се съединяват една с друга и да се строят всевъзможни неща. Ето, забавлявай се, каза дребосъчето. От тия части можеш да направиш и автомобил, и подемен кран, и всичко, каквото поискаш. Може ли най-добрият строител в света да не знае, прекъсна Карлсон дребосъчето, какво може да се построи от този строителен материал? Карлсон лапна още едно тюфтенце и се спусна към съндъчето с купчетата. Сега ще видиш, продума той и сипа всичките купчета на пода. Сега ще видиш, но драбосъчето трябваше да обядва. С какво удоволствие би останал тук да погледа как работи най-добрият строител в света? От прага дръбосъчето още веднъж погледна Карлсон и видя, че той седи вече на пода до купчетата и радостно си тананика. Ура! Ура, ура! Прекрасничка игра! Красив съм, аз и умен, съм и силен. Обичам да играя. И да си хапвам, зная. Последните думи той спя, като поглъщаше четвъртото тюфтенце. Когато дребосъчето влезе в трапезарията, майка му, татко му, Белсе и Бетан вече седяха на масата. Дребосъчето се промъкна на своето място и върза кърпата на врата си. Обещай ми нещо, мамо! «И ти, татко?» Каза той, «Какво трябва да ти обещаем?» Попита майката. «Не, първо обещайте. Бащата беше против това да се обещава слепешката. Ще вземеш пак да поискаш куче», каза той. «Не, не куче», отговори дребосъчето. «Макар, че можеш и кученце да ми обещаеш, ако искаш. Не, това е съвсем друго нещо и никак не опасно. Обещайте, че ще ми обещаете». Добре де, добре, каза майката. Значи вие обещавате, радостно подхвана драбосъчето, да не говорите нищо за парната машина на Карлсон, който живее на покрива. Интересно, намеси Сабетан, как ще могат те да кажат или да не кажат нещо за парната машина на Карлсон, когато никога не се среща с него? Не, ще се срещнат, отговори спокойно драбосъчето, защото Карлсон е в моята стая. оле ей сега ще се задавя. Извика Беосе. Карлсон ли седи в твоята стая? Да, представи си, седи. И дребосъчето тържествуващо погледна на страна. Нека по-скоро се наобядват, тогава ще видят. Ще ни бъде много приятно да се запознаем с Карлсон, каза майката. И Карлсон мисли така, отговори дръбосъчето. Най-после доядоха компота. Майката стана от масата. Настана решаващият миг. Елате всички, предложи дребосъчето. «Няма защо да ни подканяш, каза Бетан. «Аз няма да мирясам, докато не видя той е твой Карлсон». Дребосъчето вървеше напред. «Само да изпълните това, което обещахте», каза той, като стигна до вратата на своята стая. Нито дума за парната машина. После той натисна дръжката и отвори вратата. Карлсон не беше в стаята. Той е път наистина го нямаше. Беше изчезнал. Дори в леглото на дребосъчето не мърдаше никаква топка. За това пък на пода се извисяваше кула от купчета. Твърде висока кула. И макар че Карлсон, то се знае, можеше да построи от купчетата подемни кранове и какви ли нещеж други неща. Той път беше наредил купчетата просто едно върху друго, така че в края на краищата се беше получила една дълга-предълга и тясна кула, овенчана навърха с нещо, което трябваше да изобразява купол. На най-горното купче имаше малко, кръгло тюфтенце. Карлсон играе на палатка. Да, това беше твърде тежка минута за дребосъчето. Разбира се, майка му съвсем не хареса това, дето нейните тюфтета окрасяват коло от купчета, и тя не се съмняваше, че това беше работа на дребосъчето. Карлсон, който живее на покрива, започна дребосъчето, но баща му строго го прекъсна. Стига, дребосъче. Не искаме повече да слушаме твоите измислици за Карлсон. Бео и Бетан се размяха. Пък и хитрец е той е Карлсон. Каза Бетан. Той изчезва такмо тогава, когато ние пристигаме. Огурченото дребосъче изяде истиналото тюфтенце и събра купчетата си. Не си струваше сега да се говори за Карлсон. Но колко лошо поступи с него Карлсон, колко лошо. А сега да отидам да пием кафе и да забравим за Карлсон, каза бащата и потупа за отеха дръбосъчето по бузата. Кафе пиеха всякога при камината в госната. Там седнаха и сега, макар че вам беше топло, ясно пролетно време и липите на улицата се бяха покрили с дребни лепкави зелени листенца. Дръбосъчето не обичаше да пие кафе, но обичаше много да седи така с майка си, татко си, с Беосе и бетам пред огъня, който гореше в камината. Мамо, обърни се за минутка. Помоли дребосъчето, когато майка му постави върху малката масичка пред камината под носа с кафеничето. Защо да се обърна? Ти казваш, че не можеш да гледаш, когато хрускам захар, а пък аз сегичка ще си взема една бучка, каза драбосъчето. Дръбосъчето трябваше да се отеши с нещо. Той беше много огорчен, че Карлсон избяга. Наистина не беше добре да постъпва така, да вземеш изведнъж да изчезнеш, без да оставиш нищо друго освен коло от купчета. И то с горе. отгоре. Дръбосъчето седеше на любимото си място пред камината, колкото може по-близко до огъня. Ето тия минути, когато цялото семейство пиеше кафе след обед, бяха наистина най-приятните през дения. Тогава можеш да поговориш спокойно с татко си и майка си и те изслушваха търпеливо дръбосъчето, което не всякога ставаше през другото време. Забавно беше да следиш как Белси и Бетан се шегуваха помежду си и подмятаха за «зобрене». Зобрене навярно се казваше някакъв друг, по сложен начин за приготвяне на уроците, различен от оня, по който Дръбосъчето учеше в началното училище. И на драбосъчето се искаше да разкаже за своите училищни работи, но никой, освен майка му и татко му, не се интересуваше от тях. Болси и Бетан само се смееха на неговите разкази и той млъкваше. Бойше се да говори за неща, за които обидно се смееха. Все пак Болси и Батан внимаваха да не дразнят защото той им отмъщаваше със същото. А дребосъчето умееше да дразни прекрасно, че как иначе, що имаш такъв брат като Беосе и такава сестра като Бетан? Е, дребосъче, попита майката, научи ли уроците си? Не може да се каже, че въпросите от този род бяха по сърце на дребосъчето. Но щом като майка му се отнесе толкова спокойно към това, дето той изяде бучка захар, той дребосъчето реши да издържи мъжествено този неприятен разговор. Разбира се, научих ги. Отговори на мръщен той. През всичкото време дребосъчето си мислеше само за Карлсон. И как хората да не могат да разберат, че докато той не научи къде изчезна Карлсон, не му е до уроци. А какво ви зададоха? Попита бащата. Дребосъчето вече съвсем се разсърди. Ясно беше, че тия разговори не ще имат край. Нали за това всички са се настанили сега край огъня и приказват за уроци, само за да се намерят на работа? Зададоха ни азбуката, отговори бързо дребосъчето. Цялата дълга азбука. Я за първо иде «я», после всички останали букви. Той взе още една бучка захар и отново се замисли за Карлсун. Нека си бъбрят за каквото щат, а то ще си мисли само за Карлсун. Ще го види ли пак някога? Или няма да го види. От тези мисли го откъсна Бетан. Ти чуваш ли, дребосъче? Искаш ли да спечелиш 25 йоре? Едно. Дребосъчето не проумя изведнъж какво му говори тя. Разбира се, той няма нищо против да спечели 25 йоре. Но всичко зависи от това какво трябва да направи, за да ги спечели. 25 йоре, това е твърде малко, каза убедено той. Сега е такава скъпотия. Как мислиш, колко струва, например, една 50-орева порция сладолед? Аз мисля 50-оре, усмихна се хитро Бетан. Ето, виждаш ли? Каза дребосъчето. И ти самата прекрасно разбираш, че 25-оре, това е твърде малко. Не знаеш за какво става дума, каза Бетан. Ти нищо няма да правиш. Ще трябва само да не вършиш едно друго. А какво трябва да не върша? Ти трябва през цялата вечер да не прекрачваш прага на госната. Разбираш ли, ще дойде Пеле, новият приятел на Бетан, каза Беосе. Дребосъчето кимна с глава. Ясно е, хитро са пресметнали всичко. Мама и татко ще отидат на кино, Беосе на футболен матч, а Бетан със своя Пеле ще си гука цяла вечер в госната. Единствен той, дребосъчето, ще бъде прокоден в своята стая. И то срещу такова ништожно възнаграждение, срещу 25 оре ето какво било тяхното семейство. А какви са ушите на твоя нов приятел? И той ли е клепух, като поръчния? Попита дребосъчето. Това беше казано нарочно, за да подразни Бетан. Чуваш ли, мамо? Каза тя. Сега ти сама разбираш, защо искам да махна от тук дребосъчето. Който и да дойде при мене, все ще го пропади. Той няма вече да прави така. Каза неуверено майката. Тя не обичаше нейните деца да се карат. Не, ще прави, сигурно ще прави. Настояваше Бетан. Ти не помниш ли, как прогони клас? Взря се в него и каза, не, Бетан, кой може да одобри такива уши? Разбира се, че след това клас вече не се мярна тук. Спокойствие и само спокойствие. А ще се остана в стаята и при това напълно безплатно. Щом не искате да ме виждате, и вашите пари не са ми притрябвали. Добре, каза Бетан, тогава закълни се, че цяла вечер няма да се мъркаш тук. Заклевам се. Рече дребосъчето. И знай, че не са ми притрябвали твоите пелевци. Аз съм съм готов да заплатя 25 оре, само за да не ви виждам. И ето майката и бащата отидоха на кино, а Босе се понесе към стадиона. Дребосъчето остана в своята стая и при това съвсем безплатно. Когато пооткрехваше вратата, до него достигаше неясното бърборене от госната. Там Бетан бъбреше със своя пеле. Дръбосъчето се помъчи да долови за какво си говорят, ала нищо не можа да разбере. Тогава той отида до прозореца и се взря в здрачевината. После погледна към улицата. Искаше да види не играят ли там Кристер и Гонила. При входната врата се штураха няколко момчета. Никой друго, освен тях, нямаше на улицата. Докато та се биеха, дребосъчето ги следеше с любопитство, но за съжаление схватката скоро се прекрати и на дребосъчето пак му стана твърде скучно. И тогава той чу божествен звук. Чу да бръмчи мотор и след миг Карлсон влетя през прозореца стаята. Здравей, дребосъче! Рече безгрижно той. Здравей, Карлсон! Какъв вятър те носи? Какво? Не разбирам какво искаш да кажеш. Та нали изчезна и то так му тогава, когато трябваше да се запознаеш с мама и татко. Защо фейка? Карлсон явно се разсърди. Изпъчи се и извика. Не, в живота си не съм чувал подобно нещо. Нима мислиш, че нямам право да нацърна какво става у дома? Всеки стопанин трябва да се грижи за своя дом. Че как иначе? Какво съм виновен аз, че твоята майка и татко са решили да се запознаят с мен тъкмо му в този миг, когато аз трябваше да се занимая със своя дом? Карлсон огледа стаята. Добре, че стана дума за моя дом. А къде е моята кула? Попита той. Кой разруши моята прекрасна кула и изяда моето тюфте? Дребосъчето се смути. Аз не мислех, че ще се върнеш. Каза плахо той. Аха, така значи. Развика се Карлсон. Най-добрият света строител издига кула, и какво става? Кой се погрижва за нея? Кой следи тя да се запази до веки веков? Никой. Става такма обратното. Събарят кулата, унищожават я, а на това отгоре и чуждите човте изяждат. Карлсон отида на страна, седна на ниската пейчица и се нацупи. Дреболия, каза дребосъчето, обикновено нещо. И той махна с ръка също тъй, както правеше Карлсон. Бива ли да се тревожиш за това? Лесно ти е на тебе да разсъждаваш така. Промърмори сърдито Карлсон. Лесно е да събориш всичко. Да събориш и да кажеш, че това било обикновено нещо и не заслужавало да се ядосваш. А питаш ли какво ми е на мене, строителя, който издигнал тая кула и стия клети малки ръце? И Карлсон тикна пухкавите си ръчички право в нос на дребосъчето. После отново седна на пейчицата и се нацупи още повече. Аз просто ще изляза от кожата си. Промърмори той. Да, просто ще изляза от кожата си. Дребосъчето съвсем се слиса. То стоеше и не знаеше какво да предприеме. Мълчанието трая дълго. Най-накрая Карлсон каза. Може би ако получа някакъв малък подарък. Ще се поразвеселя. Наистина, не съм напълно сигурен в това, но е възможно да ми стане повесело, ако ми подарят нещичко. Дребосъчето изтича до масата и почна да рови съндъчето, дето криеше най скъпоценните си вещи. Колекция от марки, разноцветни морски камъчета, цветни пастелчета, оловни войници. Там лежеше и едно малко електрическо фенерче. Дребосъчето го ценеше много. Мога ли да ти подаря ето това? Каза той. Карлсон метна бърз поглед на фенерчето и се оживи. Ейна, нещо подобно ми е нужно, за да се подобри настроението ми. Разбира се, моята кула беше къде да похубава, но ако ти ми дадеш това фенерче, ще се помъча да бъда малко повесел. Той е твое, каза дребосъчето. А работи ли? Посъмни се Карлсон, като натисна копчето. Ура! Свети! Извика той и очите му също светнаха. Помисли си само, когато през тъмните есенни вечери трябва да се прибирам в моята малка къщичка, аз ще запалвам това фенерче. Сега вече няма да се лутам в тъмнината между комините, каза Карлсон и поглади с ръка фенерчето. Тия думи доставиха голяма радост на дребосъчето, и то за мечта само за едно нещо, да се разходи, макар само веднъж, по покривите и да погледа как това фенерче ще осветява пътя им в тъмнината. Е, дребосъче, ето ме отново весел. Повика и майка си и татко си, да се запознаем. Те отидоха на кино, каза дребосъчето. Отишли се на кино, вместо да се запознаят с мене. Почуди се Карлсон. Да, всички излязоха. Вкъщи са само Бетан и нейният нов приятел. Те седят в госната, но аз не мога да отида там. Какво чувам? Извика Карлсон. Ти не можеш да отидеш, където поискаш. Това няма да го бъде. Напред, но аз се заклех, започна дребосъчето. Пък аз съм се заклел, прекъсна го Карлсон. Винаги, щом забележа някаква несправедливост, същия миг да връхлетя като ястреб върху нея. Той приближи и потупа дребосъчето по рамото. Какво се обещал? Обещах през цялата вечер да не ме видят в гостната. тебе никой няма да те види. Отговори Карлсон. А ти много ли искаш да видиш новият приятел на Бетан? Право да си кажа, много. Отговори разпалено дребосъчето. Порано Бетан дружеше с едно момче, на което ушите му бяха штръкнали. Ужасно ми се иска да видя какви уши има новият приятел. И аз на драго сърце бих погледнал ушите му, каза Карлсон. Почакай за минутка. Ази и сега ще измисля някоя леснина. Най-добрият майстор на съвъзможни лодори, това е Карлсон, който живее на покрива. Карлсон се огледа внимателно из стаята. Ето какво ни трябва. Извика той, като посочи с глава одеялото. Так му одеялото ни е нужно. Аз бях уверен, че ще измисля нещо. Какво измисли? Попита дребосъчето. Ти си се заклел да не те видят цялата вечер в госната. Нали така? Но ако се покриеш с одеялото, никой няма да те види. Дано! Опита се да възрази дръбосъчето. Никакво, но. Прекъсна горяско ряско Карлсон. Ако ти си покрит с одеяло, ще видят одеялото, а не тебе. Аз също ще бъда покрит с за това и мене няма да видят. Разбира се, няма по-лошо наказание от това за Бетан. Но пада и кратко се, що ме толкова глупава. Клетата, клетата малка Бетан, така тя няма да ме види. Карлсон смъкна отделото от кревата и го метна върху главата си. Ела тук, ела по-скоро при мене, повика той дребосъчето. Влез в моята палатка. Дребосъчето се пъхна под одеялото при Карлсон и двамата се закикотиха радостно. Та Бетан не е казвала, че не иска да види в гостната палатка. Всички хора се радват, когато видят палатка. И то каква палатка, в която гори огън. И Карлсон запали фенерчето. Дребосъчето не беше уверен, че Бетан ще се зарадва много, като види палатката. Но и да стои редом с Карлсон в тъмнината под оделото, дето свети фенерчето, беше толкова необикновено, толкова интересно, че просто дъхът да ти замира. Дребосъчето смяташе, че можеха да оставят на мира Бетан и с не по успех да си поиграят с палатката в неговата стая, но Карлсон за нищо на света не искаше да се съгласи. Не мога да търпя несправедливите неща, каза той. Ние ще отидем в госната, каквото и да стане. И ето палатката започна да се движи към вратата. Дребосъчето вървеше след Карлсон. Изпото деалото се показа малка пълничка ръчичка и тихичко отвори вратата. Палатката влезе в антрето, отделено от госната с завеса. Спокойствие и само спокойствие. Прошепна Карлсон. Палатката пресече съвсем безшумно антрето и се спря до завесата. Разговорът на Бетани Пеле се чуваше сега по но все още не можеше да се разбере нито дума. Лампата в гостната не светеше. Бетан и пеле разговаряха в полумрака. Види се, беше им достатъчна светлината, която идеше през прозореца от улицата. Така е добре, прошепна Карлсон. Светлината на моето фенерче ще изглежда още по-ярка в полумрака. Но за всеки случай той изгаси фенерчето. Нека се появим като дългоочаквана радостни изненада. И Карлсон се закикоти под одеалото. Тихо-тихо палатката повдигна завесата и влезе в гостната. Бетани Пелее седяха на малкото диванче до отсрещната стена. Тъмното петно на палатката пълзеше безшумно по пода, бавно и неумолимо се приближаваше към дивана. До него оставаха само няколко крачки, но Бетани Пелее нищо не забелязваха. Те седяха мълчешком. В миг ярката светлина на фенерчето пламна. Разгони сивите сенки на емрачината и падна върху лицето на Пеле. Пеле скочи. Бетан изписка, но този миг се разна се взрив от смях и тропот на крака, стремглаво отдалечаващи се в антрето. Заслепени от ярката светлина на фенерчето, Бетан и Пеле не можаха да видят нищо, но те чуха смях, дива смях, който идеше и зад за весата. Това е моето непоносимо братче, каза Бетан, сега ще му дам да разбере. Дребосъчето се задавяше от смях. После се раздаде силен шум, придружен от ново избухване на смях. Спокойствие и самоспокойствие. Прошепна Карлсон, когато презвреме време на своето стръмглаво бягство те се спънаха и паднаха на пода. Дребосъчето се мъчеше да бъде колкото може поспокоен, макар че смехът му напираше. Карлсон се строполи върху дребосъчето и той не можеше да разпознае къде са неговите крака и къде са краката на Карлсон. Всеки миг Бетан можеше да ги настигне, затова те запълзяха на четири крака. Изплашени много, втурнаха се стаята на дребосъчето същия миг, когато Бетан посегна да ги хване. Спокойствие и самоспокойствие. Шепнеше под отделото Карлсон и неговите крачета тропаха по пода като барабанени палки. Най-добрият света бегач, това е Карлсон, който живее на покрива. Добави той, като едвам си поемаше дъх. Дребосъчето също умееше доста бързо да тича и това сега беше наистина необходимо. Те се спасиха, като хлопнаха вратата под самия нос на Бетан. Карлсун обърна бързо ключа включалката и се засмя весело, а в това време Бетан с всички сили удряше по вратата. «Почакай, дребосъче! Ще те пипна аз тебе!» Извика сърдито тя. «Във всеки случай никой не ме видя!» Отговори дребосъчето зад вратата и Бетан отново дочу смях. Ако Бетан не беше се разсърдила толкова много, щеше да разпознае, че се смеят двама души. Едно дребна монета в Швеция. Б. Пъра. Карлсон се обзалага. Един ден дръбосъчето се върна от училище Сърдит, с подотина на челото. Майка му шеташе в кухнята. Като видя подотината, естествено, се огорчи. Какво имаш на челото си? Бедно мое момче? Попита майка му и го прегърна. Кристър ме замери скамък. Отвърна на навъсено дребосъчето. Скамък ли? Какво отвратително, момче? Извика майката. Защо не дойде веднага да ми кажеш? Дребосъчето вдигна рамене. Че защо? Нали не можеш да хвърляш камъни? Няма да улучиш скамък дори бараката. Ех, глупчо! Да не мислиш че ще взема да замерям с камъни Кристър, а с какво друго можеш да го замериш? Очуди се дребосъчето. Нищо друго няма да намериш. Във всеки случай нищо по подходящо от камък. Майката въздъхна. Беше ясно, че не само Кристър се замерва с камъни. И нейният любимец не беше стока. Как е станало така, че малкото и кратко момче, с такива добри сини очи, се превърнало в побойник? Кажи ми, не е ли възможно да минете изобщо без биване? Можете да се споразумявате мирно за каквото поискате. Виж какво, дребосъче, няма такова нещо на света, по което да не се постигне споразумение, ако всичко се обсъди, както следва. Но, мамо, има такива неща. Ето например вчера аз пак се бих с Христър, и съвсем на халост, каза майката. Вие прекрасно можехте да разрешите вашата препирня с думи, а не съмруци. Дребосъчето седна до кухненската маса и обхвана с ръце на ранената си глава. «Ти така ли мислиш?» Попита той и погледна на одобрително майка си. «Кристер ми каза, аз мога да те набия, така ми каза той». Пък аз му отговорих, «Не, не можеш. Е, кажи, как бихме разрешили, както ти казваш, нашата препирня с думи?» Майката не намери какво да отговори. Трябваше да прекъсне своята миротворна проповед. Нейният побойник син седеше мрачен и тя побърза да постави пред него чаша горещо какао и пресни кифлички. Дребосъчето много обичаше всичко това. Още от стълбата той долови сладостния дъх на току-що изпечено маслено тесто. А от майчините прекрасни кифлички с сканала животът му ставаше много посносен. Преизпълнен с благодарност, той отхапа един зълък. Докато дъвчеше, майка му залепи пластирче върху подотината на челото му. После целуна тихичко болното място и попита, а сега за какво се разправяхте с Кристер? Кристер и гонила казват, че аз съм съчинил всичко за Карлсон, който живее на покрива. Според тях това било измислица. Анима това не е така? Попита предпазливо майката. Дребосъчето откъсна поглед от чашата с какаото и стрелна гневно майка си. Дори и ти не вярваш това, което говоря, каза той. Аз попитах Карлсон дали не е измислица. Е, и какво ти отговори той? Позаинтересува се майката. Карлсон каза, че ако той бил измислица, това щеало да бъде най-хубавата измислица на света. Но работата е там, че той не е измислица. И дребосъчето си взе още една кифличка. Карлсон смята, че, напротив, Кристер и гонила с измислица. Рядко глупава измислица, казва той. И аз така мисля. Майка му нищо не отговори. Тя разбираше, че е безсмислено да разобеждава дръбосъчето в неговите фантазии. Аз смятам, каза тя най-после, че за тебе ще е по-добре повечко да поиграваш с Гунила и Кристер и по-малко да си мислиш за Карлсон. Карлсон поне не ме замере с камъни, измърмори дръбосъчето и попипа по отината на челото си. Изведнъж той си спомни нещо и се усмихна радостно на майка си. Да, малко остана да забравя че днес за първи път ще видя къщичката на Карлсон. Но веднага се разкая, дето каза това. Колко е глупаво да говориш с майка си за такива неща. Но тия думи на дръбосъчето не се сториха на майка му по-опасни и тревожни от всичко станало, което обикновено дръбосъчето разказваше за Карлсон, и тя рече безгрижно, че какво пък, това ще бъде навярно твърде забавно. Дръбосъчето стана от масата сит, весел и напълно доволен от живота. Подотината на челото не го болеше. В устата си чувстваше чудесния вкус на кифлички с канала, през кухненския прозорец светеше слънцето и майка му изглеждаше толкова мила в своята на престилка. Дребосъчето дойде при нея, шумно целуна пълната и кратко ръка и каза «Колко те обичам, мамичко! Много се радвам!» отговори майката. «Да, обичам те, защото си много мила». После дребосъчето се прибра в стаята си и зачака Карлсон. Днес те трябваше заедно да отидат на покрива и ако Карлсон беше само някакви измислица, както уверяваше Кристер, едва ли дръбосъчето щеше да попадне там. Ще дойде за тебе горе долу в 3 или 4 часа, а може и в 5, но в никой случай порано от 6, каза му Карлсон. Дръбосъчето така и не успя да проумее, кога наистина Карлсон възнамерява да дойде, та го попита втори път. По никой начин не покъсна от 7, но едва ли порано от 8. Чакай ме примерно в 9. След като удари часовникът, дръбосъчето чака едва ли на цяла вечност и в края на краищата започна да му се струва, че Карлсон наистина не съществува. И когато дръбосъчето беше готов вече да повярва, че Карлсон е само измислица, че се познатото бръмчене и в стаята влетя Карлсон, весел и бодър. «Омръзна ми да те чакам», каза дръбосъчето. «В колко часа обеща да дойдеш?» «Аз казах горе-долу», отговори Карлсон. «Така и стана». Дойдох горе-долу. Той тръгна към аквариума на драбосъчето, в който кръжаха пъстри рибки, потопи лице във водата и почна да пие на големи глътки. Внимателно! Рибките ми! Извика дръбосъчето. Той се оплаши, че Карлсон ненадейно може да погълне някоя и друга рибка. Когато човек гори в огън, налага се много да пие, каза Карлсон. И ако дори погълне две-три рибки, това е дреболия, обикновено нещо. Ти имаш температура? Попита дръбосъчето. И още каква? Пипни ме. И той сложи ръката на дребосъчето на челото си. Но дребосъчето не усети челото му да е горещо. Каква температура имаш? Попита той. 30-40 градуса, не по малко. не отдавна беше боледувал от дребна шарка и добре знаеше какво значи висока температура. Той поклати със съмнение глава. Не, според мене ти не си болен. Ех. Какъв си лош? Извика Карлсон и тропна с крак. Не мога ли и аз да заболея, както всички други хора? Ти искаш да заболееш. Очуди се е Разбира се. Всички хора искат. Искам да лежа в леглото си и с висока превисока температура. Ти ще дойдеш да разбереш как се чувствам и аз ще ти кажа, че съм най-тежко болният човек на света. Тогава ти ще ме попиташ не искам ли нещо и аз ще ти отговоря щом съм толкова ужасно болен, от нищо не се нуждая. От нищо друго, свен от една грамадна торта, от няколко коша сладки, от цяла планина шоколад и от голяма преголяма турба бомбони. Карлсон погледна обнадежден дребосъчето, но то стоеше съвсем объркано, защото не знаеше отде да ще достави всичко, което искаше Карлсон. Ти трябва да ми станеш като родна майка, продължи Карлсон. Трябва да ме придумаш да изпия горчивото лекарство, като ми обещаеш Пет Йоре. Трябва да ми увиеш врата с топло шалче заради гърлото. Аз ще кажа, че то ме жули, и за Петиоре ще се съгласи да остана с увит врат. Много се искаше на дребосъчето да стане като родна майка на Карлсун. Но това значеше да изпразни своята касичка. Тя стоеше на поличката за книги прекрасна и тежка. Дръбосъчето отърча в кухнята за нож, с който почна да вади от касичката монети от Петиоре. Карлсон му помагаше с обикновено усърдие и ликуваше при всяка монета, която се търкуваше на масата. Там имаше монети по 10 и по 25 йоре, но Карлсон най-много се радваше на монетите от 5 йоре. Дребосъчето хукна към съседното магазинче и накупи всичките си пари бомбони и шоколад. Когато даде на продавача целия си капитал, спомни си изведнъж, че пестеше тия пари за кученце и тежко въздъхна. Но той веднага си помисли, че тоя който е решил да стане родна майка на Карлсон, не може да си позволява да има своя кученце. Като се върна вкъщи къщи джобове лакомства, той видя, че в гостната се беше събрало цялото семейство. И майка му, и татко му, и Бетан, и Бел се пиеха следобедното си кафе. Но дребосъчето нямаше време да се присъедини към тях. Замик му мина през главата мисълта да ги покани всичките в своята стая и да ги запознае най-после с Карлсон. Но като размисли по-добре реши. Че това сега не бива да стане, може неговите близки да му попречат да отида с Карлсон на покрива. По-добре е запознанството да се отложи за друг път. Дръбосъчето взе от фруктиерата няколко бадемови сладки, прилични на ръковинки, защото Карлсон беше му казал, че обича и сухи сладки, и се запъти към стаята си. Колко дълго ме заставяш да те чакам аз, който съм толкова болен и нещастен? Опрекна го Карлсон. Бързах, колкото можех. Оправдаваше се дребосъчето и толкова неща на купих. И не ти остана дори една монетка. А пък аз трябваше да получа петьоре, задето ме жули по врата шалчето, прекъсна го оплашено Карлсон. Дребосъчето го успокои, като му каза, че е запазил няколко монети. Очите на Карлсон засияха и той заподскача от радост. О, аз съм най-тежко болният човек на света. Завика той. Трябва да бъда по-скоро сложен на легло. И тогава дръбосъчето за първ път се замисли и каза, че как ще отида на покрива, като не мога да летя? Спокойствие и самоспокойствие. спокойствие. Отговори бодро Карлсон. Ще те сложа на гръб и едно, две, три. Ще полети му дома. Но ти бъди предпазлив и гледай да не ти попаднат пръстите в перката. Смяташ ли, че ще ти стигнат силите да ме закараш на покрива? Ще видя рече Карлсон. Трудно е, разбира се, да се предположи, че аз, който съм толкова болен и нещастен, ще успея да прелетя с тебе и половината път. Но винаги може да се намери изход от всяко затруднено положение. Ако усетя, че силите ме напускат, ще те хвърля от гърба си. Дребосъчето не смяташе, че най-добрият изход от положението е да го хвърлят върху покрива, за това се замисли. Виж какво, всичко ще мине благополучно. Само моторът да не спре. Ами ако изведнъж спре? Нали ще паднем? Каза дребосъчето. Без друго ще паднем, потвърди Карлсон. Но това е дреболия, обикновено нещо. Дребосъчето написа на къс, че хартия бележка до майка си и татко си и я остави на масата. Аз съм гори при Карлсон, който живее на покрива. Разбира се, най-добре щеше да бъде, ако успееха да се върнат вкъщи, преди майка му и баща му да са намерили тая бележка. Но ако го потърсят порано, то нека знаят къде се намира той. Иначе може да се случи онова, което стана един път, когато дръбосъчето гостува на баба си на село и изведнъж реши да вземе влака и да се върне в къщи. Тогава майка му плачеше и казваше: Ако на теб, дребосъче, ти се поискало да се возиш на влак. Защо не ми каза? Защото исках да пътувам сам, отговори дребосъчето. Ето и сега е съвсем същото. Той иска да отлети с Карлсон на покрива. Затова най-добре е да не иска никакво разрешение. Ако пък открият, че го няма в къщи, той може да се оправдае с това, че оставил бележка. Карлсон се канеше вече да отлита. Той натисна копчето на корема си и моторът забръмча. Скачай бързо на рамената ми. Извика Карлсон. Нието с час ще отлетим. И наистина те излетяха през прозореца и се издигнаха. Най-напред Карлсон направи малък кръг над близкия покрив, за да изпита мотора. Моторът бумтеше тъй равномерно и надежно, че дръбосъчето ни най-малко не се боеше. Най-после Карлсон кацна на своя покрив. А сега да видим дали ще можеш да намериш моя дом. Няма да ти кажа зад кой комин се намира. Открий го сам. Дръбосъчето никога не бе се изкачвал на покрив. Но неведнъж беше виждал как някакъв мъж, превързан с въже за комина, чисти снега от покрива. Дребосъчето винаги му беше завиждал. Сега той сам беше такъв щастливец, макар, разбира се, да не беше превързан с въже и сърцето му да се свиваше в гърдите, когато преминаваше от комин на комин. И изведнъж зад един от тях той наистина видя къщичка. Твърде привлекателна къщичка са зелени капаци и малко стълбище. На дребосъчето му се поиска колкото може по-скоро да влезе в къщичката и с очите си да види всички парни машини и всички картини с нарисувани петли, изобщо всичко, каквото се намира вътре. На къщичката беше закувана табелка, за да знаят всички, кой живее в нея. Дребосъчето прочете: Карлсон, който живее на покрива. Карлсон разтвори широко вратата и извика: Добре дошъл, драги Карлсон, също и ти, дребосъче! И първи влезе в къщичката. Аз трябва веднага да легна, защото съм най-тежко болният човек на света. Извика той и се хвърли върху червеното дървено диванче до стената. Дребосъчето влезе тичешком след него. Той можеше да се пръсне от любопитство. В къщичката на Карлсон беше твърдо удобно, дребосъчето веднага забеляза това. Освен дървеното диванче в стаята имаше още тездях, който служеше и за маса, гардероб, Два стола и печка с желязна решетка. На нея Карлсон готвеше. Но парни машини никъде не се виждаха. Дребосъчето гледа дълго навсякъде, но никъде не можа да ги открие. Най-после не изтрея и попита: А къде са твоите парни машини? Хъм, отвърна Карлсон моите парни машини ли? Всичките се пръснаха изведнъж на парчета. За всичко са виновни предпазните клапи. Само предпазните клапи и нищо друго. Но това е обикновено нещо и не си струва да се огорчаваме. Дребосъчето погледна отново наоколо. А къде ти са картините с петлите? Да не са се пръснали и те на парчета? Попита той язвително. Не, не са се пръснали, отговори Карлсон. Ето гледай. И той показа забудения на гардероба картон. На голям чист лист в долния ъгъл беше нарисувано съвсем мъничко червено петленце. Картината се казва «Много самотно червено петле», обясни Карлсон. Дребосъчето погледна това мъничко петленце. А пък Карлсон му беше говорил за хиляди картини, изобразяващи всевъзможни петли, и сега излезе, че всичко на всичко има една червеникава петлообразна боболечка. Това «Много самотно червено петле» е сътворено от най-добрия в света рисувач на петли. Продължи Карлсон и гласът му трепна. Ах, колко прекрасна и печална е тая картина! Ала не, аз няма да плача сега, защото плачет повишава температурата. Карлсон падна възнак на възглавницата и се хвана за главата. Ти се канеше да ми бъдеш като родна майка. Хайде, почвай! Изохка той. Но дръбосъчето не проумяваше с какво трябва да почне, Затова това попита неуверено. Вземаш ли някакво лекарство? Да. Но аз не искам да го вземам. Имаш ли монетка от Пет йоре? Дребосъчето извади монетката от джоба на панталоните си. Дай я тука. Дребосъчето му подаде монетката. Карлсона сгръбчи и я стисна шепата си. Той имаше хитър и доволен вид. Сега да ти кажа ли какво лекарство бих взел? Какво? Полюбопитства дребосъчето. Пресладък прах по рецептата на Карлсон, който живее на покрива. Ще вземеш малко шоколад, малко бомбони, ще добавиш също такава порция кораби и всичко това ще счукаш и хубавичко ще го размесиш. Щом приготвиш лекарството, аз ще го взема. Това много помага против температура. Не ми се вярва, забеляза дребосъчето. Хайде да се обзаложим. Ще ми дадеш едно шоколадче, ако съм прав. Дребосъчето помисли, че може би такмо това имаше предвид майка му, когато го съветваше да разрешава препирните с думи, а не съмруци. Хайде да се обзалужим, настояваше Карлсон. Добре, съгласи се дребосъчето. Той взе едно шоколадче и го сложи на тездяха, за да се знае за какво се препират, а после почна да приготвя лекарството по рецептата на Карлсон. Той сложи в една чашка няколко бомбончета, няколко захаросани лешничета, прибави къщи шоколад, счука всичко това и го размеси. После разтруши няколко корабии, наречени бадемови ръковинки, и ги изсипа в чашката. Такова лекарство дребосъчето не беше виждал в живота си, но той изглеждаше толкова апетитно, че той сам би се съгласил да заболее леко, за да вземе такова лекарство. Карлсон се привдигна, седна на дивана и като птиче разина широко уста. На дръбосъчето му беше съвестно да вземе макар и лъжичка от пресладкия прах. И сипи ми голяма доза, помоли Карлсон. Дръбосъчето така и направи. После те седнаха и зачакаха мълчешком кога ще спадне температурата на Карлсон. Като мина половин минута, Карлсон рече: Ти си прав, това лекарство не помага при температура. Дай ми сега шоколадчето. На тебе ли? Зачуди се дребосъчето. Нали аз спечелих облуга? Да, ти спечели облуга, значи аз трябва за отеха да получа шоколадчето. Няма справедливост на този свят. А ти си лошо момче, което иска да изяде шоколада единствено за това, че не ми спада температурата. Дребосъчето подаде неохотно шоколадчето на Карлсон, който в миг отхапа половината и още давчейки, каза. Няма защо да правиш кисела физиономия. Друг път, когато аз печеля облуга, ти ще получиш шоколадчето. Карлсон продължаваше да работи енергично с челюстите си и като глът на последното късче, отпусна се на възглавката и въздъхна тежко. Колко са нещастни всички болни. Колко съм нещастен и аз. Е, да опитаме тогава да взема двойна доза от пресладкия пръшец, макар и най-малко да не вярвам, че ще ми излекува. Защо? Аз вярвам, че двойна доза ще ти помогне. Хайде да се обзалужим, предложи дребосъчето. Честна дума, сега нямаше да бъде лошо и дребосъчето да похитрува малко. Той, разбира се, не вярваше, че дори тройната порция от пресладкия прах ще понижи температурата на Карлсон. Но толкова много му се искаше да се обзаложат. У него остана още едно шоколадче и то ще стане негово, ако Карлсон спечели облога. Добре, да се обзаложим. Приготвим и по-скоро двойна доза пресладък прах. Когато трябва да се смъкне температура, не трябва нищо да се пренебрегва. Не ни остава нищо друго. Освен да изпитаме всички средства и да чакаме търпеливо какво ще стане. Дребосъчето смеси двойна доза прах и го изсипа в разтворената уста на Карлсон. После отново седнаха, замълчаха и почнаха да чакат. След половин минута Карлсон скочи от дивана с сиещо лице. Стана чудо. Извика той. Температурата ми спадна. Ти пак спечели. Дай тук шоколада. Дребосъчето въздъхна и даде на Карлсон последния шоколад. Карлсон го погледна недоволен. Твърдоглавци като тебе изобщо не трябва да се обзалагат. Това могат да правят само хора като мене. Печели или губи, Карлсон винаги сияе като излъскана монетка. Настана мълчание, през което Карлсон изяде своя шоколад. После каза, «Щом си такъв лакомник, такъв ненаситник». Най-добре ще бъде да поделим по-братски каквото останало. Има ли от тебе още бомбони? Дребосъчето претърси джобовете си. Ето, три. И той извади две захарусани лешничета и едно бомбонче. Три не наседели на половина, рече Карлсон. Това знаят и малките деца. И като отне бързо от шепата на дребосъчето бомбончето, веднага го лапна. Сега вече можем да делим... Продължи Карлсон и погледна лакомо му към останалите две лешничета, едното от тях беше малко по-голямо от другото. Тъй като аз съм много мил и крайно скромен, разрешавам ти да вземеш първи. Но помни, който избира първи, всякога трябва да вземе по-малкото, завърши Карлсон и погледна строго дребосъчето. Дръбосъчето се замисли за миг, но веднага се образи. Аз искам да вземеш първо ти. Добре, щом си такъв твърдоглавец. Извика Карлсон. Грабна по голямото лешниче и на часа го пъхна в устата си. Дръбосъчето погледна малкото лешниче, което лежеше сам самичко в шепата му. Послушай! каза той. Нали ти сам казваше, че тоя, който избира първи, трябва да вземе по малкото. Ех, ти малък лакомнико, ако ти избираше първи, кое лешниче щеше да вземеш, може да не се съмняваш, че щях да взема по малкото, отговори уверено дребосъчето. Тогава защо се вълнуваш? Нали то остава за тебе? Дръбосъчето отново размисли, че може би так му това представлява онова разрешаване на препирнята с думи, а не съмруци, за което беше говорила майка му. Но дръбосъчето не можеше да се сърди дълго. При това той беше радостен, че на Карлсон спадна температурата. И Карлсон си спомни за това. Аз ще пиша до всички лекари света, каза той, и ще им съобщя от кое лекарство спада температурата. Вземайте пресладкия прах, приготвен по рецептата на Карлсон, който живее на покрива. Така ще напиша най-доброто в целия свят средство против температурата. Дребосъчето още не беше изял своето захаросано лешниче. То стоеше в шепата му толкова привлекателно, апетитно и прекрасно, че на дребосъчето му се прииска да му се полюбува малко, преди да го изяде. Сложиш ли го в устата и вече няма да го има. Карлсон също гледаше захаросаното лешниче. Той дълго на откъсна очи от него, после сведе глава и рече, «Хайде да се обзалужим, че аз мога да ти взема това лешниче, без да забележиш». «Не, ти не можеш го взе, щом го държа в шепата си и го гледам през всичкото време. Хайде да се обзаложим, — повтори Карлсон. «Не», рече Дребосъчето. «Аз зная, че ще спечеля и тогава ти пак ще получиш бомбона». Дребосъчето беше уверен, че да се спори по този начин е неправилно. Когато той се обзалагаше с беоси или батан, наградата получаваше тоя, който спечели. Готов съм да се обзалужа, но по стария, по правилния начин, дето бомбона получава оня, който печели. Както искаш, не Значи обзалагаме се, че аз ще успея да взема това лешниче от шепата, без да забележиш. Добре. Съгласи се дръбосъчето. Фокус е муко се препаратус. Извика Карлсон и грабна за харосаното лешниче. Фокуса му коса препаратус, повтори той и пъхна лешничето в устата си. Чакай! Развика се дребосъчето. Аз видях как го взе. Приказки! Каза Карлсон и погълна бързо лешничето. Значи ти отново печелиш. Никога не съм виждал друго момче, на което толкова много да върви в обзалагането. Дано но бомбонът... Избъбра смутено дребосъчето. Нали трябваше да го получи този, който спечели? Е, да, съгласи се Карлсон. Но той вече изчезна и аз съм готов да се обзалужа, че не мога да го върна назад. Дръбосъчето премълча, но си помисли, че думите не струват и пукната пара, когато трябва да се разбере кой е прав и кой е крив. И той реши да каже това на майка си, що ма види. Той пъхна ръка в празния си джоб. И какво мислите? Там намери още едно захаросано лешниче, което порано не беше забелязал. Големичко, лепкаво, прекрасно лешниче. Да се обзаложим, че у мене има захаросано лешниче. Да се обзаложим, че мога ей сега да го изям. Каза дребосъчето и лапна бързо лешничето. Карлсон седна. Изглеждаше тъжен. Ти обеща, че ще ми бъдеш като родна майка. А мислиш само как да си напълниш устата с лакомства. Никога не съм виждал такова лакомо момче. Той помълча още една минута и стана още потъжен. Първо, аз не получих монета от Петьоре, задето ме жули шалчето на врата. Е, да. Но нали не ти връзвахме никакво шалче, каза дребосъчето. Аз не съм виновен, че нямаше шалче. Но ако се намереше, сигурно щяхме да вържим гърлото ми. Шалчето щеше да ме жули и аз щях да получа пет йоре. Карлсон погледна умолително драбосъчето, и очите му се напълниха със сълзи. Аз ли трябва да страдам от това, че не се намери шалче? Смяташ ли това за справедливо? Не, Драбосъчето не смяташе това за справедливо и даде своята последна пет монетка на Карлсон, който живееше на покрива. Лодориите на Карлсон. А сега ми се иска да се позабавлявам, каза Карлсон след една минутка. Хайде да излезем на покрива и там все ще намерим какво да правим. Дребосъчето се съгласи на драго сърце. Той хвана Карлсон за ръка, и те заедно излязоха на покрива. Беше почнало да се смрачава и всичко наоколо изглеждаше много красиво. Небето беше синьо, каквото бива през пролета. Къщите, както винаги в полумрак, изглеждаха някак таинствени. Долу се зеленеше паркът, в който дребосъчето често играеше, а от високите тополи, които растяха под ворищата. Се носеше чудесен остър лъх на листа. Тая вечер беше създадена просто само за разходки по покривите. От разтворените прозорци долитаха най-различни звуци и шумове, тих разговор на хора, детски смях и детски плач, звън на съдини, които някой миеше в съседна кухня, кучешки лай, дрънкане на пиано, някъде за и мотоциклет, а когато той отмина и шумът затихна, дочу се тропот на копита и трополене наталига. Ако хората знаеха колко е приятно да се ходи по покривите, отдавна биха престанали да се движат по улиците, каза дребосъчето. Колко е хубаво тук! Да, и твърде опасно, подхвана Карлсон, защото лесно можеш да полетиш надолу. Аз ще ти покажа няколко места, където сърцето просто замира от страх. Къщите бяха толкова притиснати една до друга, че спокойно можеше да се премине от един покрив на друг. Еркерри, Тавански стаи. Комини, агли, всичко това придаваше на покривите чудно изглед. И наистина да се движиш тук беше така опасно, че дъхът ти спира. На едно място между две къщи се образуваше широка пролука и малко остана дръбосъчето да полети в нея. Но в последния миг, когато кракът на дръбосъчето се беше вече подхлъзнал от корниза, Карлсон го хвана за ръката. Как е, весело ли е? Извика той, като изтегляше дръбосъчето на покрива. Ето за такива места ти говорех аз. Какво, да вървим ли по-нататък? Ала на дръбосъчето не му се отиваше по-нататък. Сърцето му биеше много силно. Те вървяха по такива трудни и опасни места, че трябваше да се вкопчват с ръце и крака, за да не полетят надолу. А Карлсон, старанието си да позабави дръбосъчето, нарочно избираше по-труден път. Мисля, че е време да се повеселим малко, каза Карлсон. Аз частичко се разхождам вечер по покривите и обичам да се шегувам с хората, които живеят в тавански стаи. Как се шегуваш? Попита дребосъчето. С различните хора е различно. И аз никога не повтарям една и съща шега. Познай кой е най-добрият в целия свят шегаджия, изведнъж някъде наблизо се раздаде силен плач на дете пеленаче. Дребосъчето още по-рано бе чул, че някой плаче, но после плачат престана. Изглежда, детето се беше поуспокоило временно и сега отново бе почнало да крещи. Неговият вик долиташе от съседната таванска стая и звучеше тъжно и самотно. Клетото детенце. Каза дребосъчето. Може би го боли коренчето. Ей сега ще разберем, отзова се Карлсон. Те запълзаха край корниза. Стигнаха таванската стая. Карлсон вдигна глава и надникна пред стаята. Съвсем изоставено дете, каза той. Явно е, че бащата и майката скитат някъде. Детето се късаше от плач. Спокойствие и самоспокойствие. Карлсон се прехвърли през прозореца и произнесе гръмко. Пристига Карлсон, който живее на покрива, най-добрият бявач на деца в целия свят. На дръбосъчето не му се искаше да остане сам на прозореца. Прехвърли се при Карлсон, като си мислеше с известен страх какво ли би станало, ако изведнъж се полявят родителите на детето. Но Карлсон беше съвсем спокоен. Той приближи кръватчето, в което лежеше бебето, и го погаделичка с пълничкия показалец по брадичката. гъдъл гъдъл, гъдъл. Каза той закачливо и след това, обърнал се към дребосъчето. обясни, всякога така усмиряват пеленачетата, когато се разплачат. Бебето затихна за мик от чудване, но пак се разрева с нова сила. гъдъл гъдъл, гъдъл. Повтори Карлсон и добави, а деца се бавят и ей така. Той взе детето на ръце и го подруса силничко няколко пъти. Изглежда, това се стори забавно на бебето, защото то се усмихна леко с беззъбата си устица. Карлсон беше много горд. Колко е лесно да развеселиш едно детенце. Каза той. Най-добрият беавач света, това съм аз. Но не може да довърши, защото детето заплака отново. Гъдъл-гъдъл-гъдъл. Изрева раздразнено Карлсон и задруса още по-силно малкото момиченце. Чуваш ли какво ти казвам? Гъдъл-гъдъл-гъдъл. Разбираш ли, но момиченцето пискаше с цяло гърло и драбосъчето протегна към него ръце. «Дай аз да го взема», каза той. Драбосъчето обичаше малките деца и често молеше майка си и баща си да му подарят една малка сестричка, щом толкова упорито отказват да му купят кученце. Той взе от ръцете на Карлсон плачещия пакет и го притисна нежно към себе си. Не плачи, мъничка моя, каза дребосъчето. Ти си толкова миличка. Момиченцето млъкна, погледна дребосъчето с блестящи сериозни очи, после се усмихна със своята беззаболстица и забъбра нещо тихичко. Моето гъдъл-гъдъл-гъдъл подейства, заговори Карлсон. Гъдъл-гъдъл-гъдъл винаги оказва въздействие. Хиляди пъти съм проверявал. Любопитно е как се казва. Рече дръбосъчето и лекичко погали с показалеца си малката нежна буска на момиченцето. Дюлфия, отговори Карлсон. Така най-често наричат малките момиченца. Дръбосъчето никога не беше чувал да наричат някоя момиченце Дюлфия, но си помисли, че най-добрия бявач на деца в целия свят най-добре ще знае как наричат най-често децата. Маничка Дюлфия, струва ми се! Чи искаш да ядеш, каза Дребосъчето, като гледаше как детето се мъчеше да засмуче неговия показалец. Ако Джулфия е гладна, тук има салами и картофи, каза Карлсон, като хвърли поглед към бюфета. Нито едно дете в света няма да умре от глад, докато Карлсон разполага с са салам и картофи. Такива малки деца се хранят според мене с мляко, възрази Дребосъчето. Значи ти мислиш, че най-добрият в целия свят бавач на деца не знае с какво се хранят малките деца Възмути се, Карлсон. Но щом толкова настояваш, аз мога да отлетя от покрива. Тогава Карлсон погледна недоволно към прозореца и добави, макар че трудно ще прекараме кравата през такова малко прозорче. Джулфия напразно хващаше пръста на дребосъчето и жално хленчеше. Наистина изглеждаше гладна. Дребосъчето потършува в бюфета, но мляко не намери. Там имаше чинийка с с къщета салам. Спокойствие и само спокойствие. Каза Карлсон. Спомних си откъде може да се достави мляко, но за това трябва да отлетя за минутка на едно място. Довиждане, скоро ще се върна. Той натисна копчето на корема си и още преди да се опомни дребосъчето, излетя през прозореца. Дребосъчето страшно се изплаши. Ами ако Карлсон по навик изчезне за няколко часа? Ами ако родителите на детето се върнат вкъщи и видят своята дюлфия в ръцете на дребосъчето, Но тоя път не стана нужда да се вълнува силно. Карлсун не го остави да чака дълго. Горд като пътел, той долетя през прозореца, като държеше в ръка и шест бибарон, с каквито кърмят сукълчетата. Откъде го взе? Очуди се дребосъчето. Оттам, отдето обикновено си взема мляко, отговори Карлсун. Взех го от един балкон в Остер Маун в едно. Как? Ти си го задигнал? Извика дребосъчето. Аз го взех назаем. Назаем ли? А кога смяташ да го върнеш? Никога. Дребосъчето погледна строго Карлсон. Но Карлсон махна само с ръка. Дреболия, обикновено нещо. Всичко на всичко едно мъничко шишенце с мляко. Там живее семейство, дето се родиха трима близнаци, и на техния балкон има цяла кофа след, пълна препълнена с такива шишенца. Те само ще се зарадват, че съм взел малко мляко за Нюлфия. Джулфия протегна малките си ръчички към бутилчицата и замляска нетерпеливо. Ей, сега ще стопля млякото. Рече дребосъчето и предаде Джулфия на Карлсон, който отново почна да крещи гъдъл-гъдъл-гъдъл и да друса малката. През това време дребосъчето включи котлона и се заеда, затопли бутилчицата. След няколко минути Джулфия вече лежеше в своето кваче и спеше дълбоко. Тя беше сита и доволна. Дребосъчето се штураше около нея. Карлсон люлееше креватчето и то скърцаше. «Гъдъл, гъдъл, гъдъл!» «Гъдъл, гъдъл, гъдъл гъдъл Високо и напевно повтаряше той. Но въпреки той е шум дюлфия заспа, защото беше нахранена и уморена. «А сега, преди да си отидам, нека да направим няколя пакост», предложи Карлсон. Той отида до бюфета и извади чинията с нарязания салам. Дребосъчето го следеше, ококорил се от почуда. Карлсон взе от едно парченце салам. Сега ще видиш какво значи да се пакости. И Карлсон окачи парченцето салам на дръжката на вратата. Номер първи, каза той и Ким надоволен. После Карлсон изтича до шкафчето, на което имаше красив бял порцеланов гълъб. Преди дребосъчето да успее да продума, и в човката на гълъба се намери салам. Номер втори, рече Карлсун. А номер три ще получи Джулфия. Той грабна от чинията последното парченце салам и го пъхна в ръчичката на Нюлфия. Това наистина изглеждаше доста смешно. Можеше да се помисли, че Тюлфия сама е станала, взела е парченцето салам и е заспала с него. Но дръбосъчето все пак каза. Моля ти се, не прави това. Спокойствие и само спокойствие. Отговори Карлсон. Ние ще отучим нейните родители да излизат вечер от къщи. Защо? Очуди се дребосъчето. Бебе, което ходи и си взема само салам, те няма да се решат да оставят самичко в къщи. Кой може да предвиди какво ще му хрумне да вземе друг път? Може, например, бащината си празнична вратовръзка. И Карлсон провери дали няма да падне саламът от малката ръчичка на Нилфия. Спокойствие и самоспокойствие. спокойствие. Продължаваше той. Аз зная какво правя. Нали съм най-добрият в целия свят бявач? Так му в този миг дръбосъчето чу някой да се качва по стълбата и подскочи от страх. Идат. Прошепна той. Спокойствие и само спокойствие. Каза Карлсон и повлече дръбосъчето към прозореца. Пъхнаха вече ключа в ключалката. Дръбосъчето реши, че са пропаднали. Но за щастие те все пак успяха да излязат на покрива. Следната минута хлопна вратата и до дребосъчето долетяха тия думи. А милата малка Сусанка спи ли? Спи! Каза жената. Да, спи си нашата щерчица, добави мъжът. Но изведнъж се раздаде вик. Навярно бащата и майката на Нюлфия бяха забелязали, че момиченцето стиска в ръчичката парче салам. Дръбосъчето не дочака да чуе какво ще кажат родителите на Нюлфия за лодориите на най-добрия в света бявач, който, щом чу гласим, се скри бързо зад комина. Искаш ли да видиш едни кръци? Попита Карлсон дребосъчето, когато се спряха да си поемат дъх. Тук при мене в таванската стая живеят двама първокласни кръци. Карлсон говореше така, сякаш тия кръци бяха негова собственост. Дребосъчето се усъмни малко, но, така или иначе, прииска му се да ги види. От прозореца на таванската стая, която посочи Карлсон, Долиташе висок говор, смях и викове. О, татук цари веселие! Извика Карлсон. Да дам да видим с какво се забавляват толкова. Карлсон и дръбосъчето отново запълзеха край корниза. Когато стигнаха до таванската стая, Карлсон повдигна глава и погледна през прозореца. Завесата беше спусната, но Карлсон намери дупчица, през която се виждаше цялата стая. Кръците имат гостенин. Пошепна Карлсон. И дръбосъчето надзърна през дупката. В стаята седяха двама души, които напълно приличаха на кръци и един славен, скромен мумък, подобен на уния младежи, които дръбосъчето беше виждал в селото, дето живееше баба му. Знаеш ли какво мисля? Пошепна Карлсон. Мисля, че моите кръци смятат да извършат нещо лошо. Но ние ще им попречим. Карлсон още веднъж погледна през дупката. Готов съм да се обзаложа на каквото искаш, че те се канят да оберат клетия мумък с червената връзка. Краците и мумъкът с връзката седяха около малка масичка до самия прозорец. Те ядяха и пиеха. От време на време кръците потупваха приятелски своя гост по рамото, като повтаряха. «Колко добре стана, че те срещнахме, драги Оскар! И аз се радвам на нашето познанство», отговаряше Оскар. «Когато идваш за пръв път града...» Много ти си иска да намериш добри другари, верни и надежни. А то виж, че си попаднал на някой мушеници, които веднага ще те изиграят и ограбят. Кръците потвърждаваха. Разбира се. Лесно можеш да станеш жертва на мушеници. Имаше късмет, че срещна филе и мене, ясно като бял ден. Ако не беше срещнал руле и мене, щеше да си спътиш, а сега яш и пина воля. Каза тоя когато наричаха филе, и потупа отново Оскар по рамото. Но после филе направи нещо, което слиса дребосъчето. Крадецът като че ли случайно пъхна ръка в задния джоб на Оскаровите панталони, измъкна портмонето му и внимателно го пъхна в своя собствен заден джоб. Оскар нищо не забеляза, защото тъкмо тогава Руле го прегръщаше горещо. А когато Руле прекрати своите горещи прегръдки, в ръцете му се беше озовал часовникът на Оскар. Руле също така го скри в задния джоб на панталоните си и Оскар пак нищо не забеляза. Но изведнъж Карлсон, който живееше на покрива, пъхна предпазливо своята дебела ръчичка под завеската на прозореца и измъкна от джоба на Филе портмонето на Оскар. И Филе нищо не забеляза. После Карлсон пъхна отново под завеската дебелата си ръчица и измъкна часовника от джоба на Руле. Ионя нищо не забеляза. Но след няколко минути, когато Руле. Филе и Оскар хапнаха и пинаха още. Филе пъхна ръка в джоба си и разбра, че портмонето изчезнало. Тогава той погледна злобно Руле и каза: Слушай, Руле, лела да идем в Антрето. Трябва да поговорим за нещо. Так му толе миг Руле бръкна в джоба си и забеляза, че часовникът изчезнал, и той, на свой ред, изгледа злобно Филе и рече: Да идем! И аз искам да говоря с тебе. Филе и Руле излязоха в Антрето. А клетият Оскар остана съвсем сам. Навярно му дотегна да седи самичък, тай той излезе в антрето, за да види какво правят неговите нови другари. Тогава Карлсон скочи бързо през прозореца и сложи портмонето в супника, но тъй като филе, руле и Оскар бяха изяли всичката супа, портмонето не се намукри. А часовника Карлсон закачи на лампата, която висеше на лично място и леко се поклъщаше. Филе Руле и Оскар видяха часовника веднага, щом се върнаха в стаята. Но не забелязаха Карлсон, защото той се пъхна под масата, чиято покривка стигаше до пода. Под масата седеше и дръбосъчето, който въпреки своя страх по никой начин не искаше да остави Карлсон сам в такова опасно положение. Е, гледайте, на лампата се клати моят часовник. Извика очуден Оскар. Как е могъл да попадне там? Той отида под лампата. С нечасовника и го сложи в джоба на куртката си. А тук е моето портмоне, честна дума. Извика пак Оскар, като погледна случайно супника. Чудно нещо. Руля и филе погледнаха Оскар смаяни. Вижда се и момчетата от вашето село си ги бива, казаха те. После Оскар, рулей и филе пак седнаха на масата. Драги Оскар, каза филе, яжи пи до насита. И те отново почнаха да ядат, да пият и да се тупат един друг по раменете. След няколко минути, Филе повдигна покривката и хвърли портмонето на Оскар под масата. Навярно, Филе предполагаше, че под масата портмонето ще бъде на по-сигурно място, отколкото в джоба му. Но излезе иначе. Карлсон, който седеше под масата, взе портмонето и го пъхна в ръката на Руле. Тогава Руле каза: Филе, аз бях несправедлив към теб. Ти си благороден човек. Подир известно време, руле пъхна ръката си под покривката и сложи часовника под масата. Карлсун го взе, побутна с крак филе и го сложи в ръката му. А филе рече, няма по-добър другар от тебе, руле. Но тогава Оскар извика, Академия е портмонето? Къде ми е часовникът? В тоя миг и портмонето, и часовникът се озуваха пак на пода под масата, защото нито филе... Нито руле искаха да бъдат хванати с явни улики, ако Оскар вдигнаше скандал. А Оскар вече почваше да се горещи, като гръмко искаше да му върнат вещите. Тогава Филе се развика. Оде да знае къде си дянал мръсното си портмоне. А руле добави. Не сме виждали твоя скапан часовник. Сам трябва да си пазиш нещата. В това време Карлсон взе от пода първо портмонето, а после часовника и ги пъхна направо в ръцете на Оскар. Оскар стисна своите вещи и извика. Благодаря ти, мили филе, благодаря и на тебе, руле, но друг път не се шагувайте така с мене. Тогава Карлсон ритна с всички сили филе по крака. Ти ще ми платиш за това, руле. Изохка филе. А Карлсон в това време така удари руле по крака, че той направо зарева от болка. Ти побърка ли се? Защо се биеш? Извика руле. Рули и филе не изкачаха от масата и почнаха така силно да се бият, че всички чинии изпопадаха на пода и си спочупиха. А Оскар, примлял от страх, пъхна в джоба си портмонето и часовника и избяга от дома, като вече никога не се върна тука. Дръбосъчето също се изплаши, но той не можеше да избяга от дома си, Затова се бе спотаял под масата. Филе беше по-силен от руле. Той изтика руле в антрето, за да се разправи там до край с него. Тогава Карлсон и дръбосъчето се измъкнаха бързо из изпод масата. Карлсон, като видя изпочупените чинии по пода, каза, всички чинии са счупени, а супникът е целцеленичък. Колко ще е мъчно на този супник сам саменичък, и той с всички сили пухна супника о пода. После дребосъчето и Карлсон се втурнаха към прозореца и се прехвърлиха на покрива. Дръбосъчето чу как филе и руле се върнаха в стаята и как филе попита. А тебе, глупако, ти те би по главата, там му даде портмонето и часовника, ти да не си се побъркал? Отговори руле. Нали ти му ги даде? Като чу как се хулят, Карлсон толкова силно се разсмя, че коремът му се затресе. Е, за днес стига толкова развлечения, проговори през смях той. И на дръбосъчето му бе дошло до гуша от днешните лодории. Беше се вече съвсем стъмнило, когато дръбосъчето и Карлсон, хванати за ръце, се промъкнаха към малката къщичка, сгошена зад кумина върху покрива на същата сграда, където живееше Дребосъчето. Когато бяха почти стигнали, чуха сирената на летяща по улицата пожарна кола. «Сигурно някъде има пожар», каза Дребосъчето. «Чуваш ли?» – минаха пожарникари. «А може пожарът да е у вас?» – насърчително продума Карлсон. «Ти само веднага ми кажи. Аз на драго сърце ще им помогна». Защото съм най-добрият света пожарникар. От покривата видяха как пожарната спря при входа и около нея се струпа тълпа. Но огън не се виждаше никъде. Изведнъж от машината към покрива се издигна бързо дълга стълба, досущ като пожарникарската. Дали това не е за мене? Попита разтревожено дребосъчето, спомнил си изведнъж забележката, която беше оставил в своята стая, нали беше вече станало толкова късно. Не мога да разбера, защо всички са се изпоплашили. Кой може да не хареса това, че си отишъл да се поразходиш по покрива? Възмути се, Карлсон. Да, отговори драбосъчето, майка ми. Знаеш нейните нерви. Когато драбосъчето помисли за това, дожаля му за майка му и много му се прииска да се върне по-скоро в къщи. А нямаше да е зле да се позабавляваме малко с пожарникарите, рече Карлсон. Но дребосъчето не искаше повече да се забавлява. Той стоеше тихо и чакаше кога най-после ще стигне покрива пожарникарят, който вече се изкачваше по стълбата. Тогава прощавай, време е вече да спя, каза Карлсон. Разбира се, ние се държахме добре, дори, направо казано, примерно. Но не трябва да се забравя, че тъй сутрин аз имах силна температура, не помалко от 30-40 градуса. И Карлсон заподскача към своята къщичка. ДОВИЖДАНЕ, дръбосъче! Извика той. ДОВИЖДАНЕ, КАРЛСОН Отвърна дръбосъчето, като не откъсваше поглед от пожарникаря, който си скачваше все по-нависоко по стълбата. Ей, дръбосъче, извика Карлсон, преди да се скрие зад комина, не казвай на пожарникарите, че живее тука. Нали аз съм най-добрият пожарникар света и те ще вземат да ме викат, когато някъде пламне някой дом. Пожарникарят беше вече близко. «Стой на място и не мърдай!» Заповяда той на дребосъчето. «Чуваш ли, да не мърдаш от мястото си?» Ази сега ще се изкача и ще те снема от покрива». Дребосъчето помисли, че от страна на пожарникаря беше много мило, но безсмислено да го предупреждава. Нали цяла вечер дребосъчето се разхожда по покривите, разбира се, и сега би могъл да направи няколко крачки, за да стигне до стълбата. «Мама ли те изпрати?» Попита драбосъчето пожарникаря, когато оня го взе на ръце и почна да се спуща. Да, майка ти. Разбира се, но стори ми се, че на покрива бяха две малки момчета. Дръбосъчето си спомни молбата на Карлсон и каза сериозно. Не, тук нямаше друго момче. Наистина майката на дребосъчето имаше нерви. Тя и бащата и Босе, и бетан. И още много други чужди хора стояха на улицата и чакаха дребосъчето. Майка му се хвърли към него, прегърна го, тя и плачеше, и се смееше. После бащата взе дребосъчето на ръце и го понесе към къщи, притиснал го силно към себе си. Как ни изплаши? Каза Беосе, и Бетан заплака и проговори през Сълзи. Никога вече не прави така. Запомни, дребосъче, никога. Сложиха дръбосъчето в кревата и цялото семейство се събра около него, сякаш днес беше рожденият му ден. Но бащата каза много сериозно. Не можеше ли да разбереш, че ще се безпокоим? Не знаеше ли, че майка ти ще скърби и ще плаче? Дръбосъчето се свифля глото. А за какво се безпокоихте? Промърмори той. Майка му го прегърна силно. Помисли само. Каза тя. Ами ако беше паднал от покрива? Ако те изгубехме, щяхте ли да скърбите, а ти как мислиш? Отговори майка му. За никакви съкровища на света не бихме се съгласили да се разделим с тебе. Ти сам знаеш това. И дори и за 100 000 милиона крони ли? Попита дребосъчето. Дори и за 100 000 милиона крони. Значи аз толкова скъпо струвам. Зачуди се дребосъчето. Разбира се, каза майка му и го прегърна още веднъж. Дребосъчето почна да размисля, 100 хиляди милиона крони, какъв огромен куп пари. Наистина ли той може да струва толкова скъпо? Нали едно кученце, истинско, прекрасно кученце, може да се купи всичко за 10 крони? Чуй ме, татко, каза изведнъж дребосъчето, ако аз наистина струвам 100 хиляди милиона, не мога ли да получа още сега срещу тях 10 крони в брой, за да си купя малко кученце? Едно квартал в Стокхолм. Б. Пъра. Карлсон. Призрак. Едва на другия ден през време на обяда родителите попитаха дребосъчето как все пак беше попаднал на покрива. Да не си спълзял през таванското прозорче? Попита майка му. Не, аз полетях с Карлсон, който живее на покрива, отговори дребосъчето. Майката и бащата се спогледаха. Не, така не може да продължава повече. Извика майката. Той е Карлсон, ще ме накара да обезумея. Чуй ме, дръбосъче, каза бащата, не съществува никакъв Карлсон, който да живее на покрива. Не съществува, повтори дръбосъчето. Всеки случай вчера той съществуваше. Майката поклати загрижено глава. Добре, че наближава вакансията и ти ще отидеш при баба си. Надявам се, че там Карлсон няма да те преследва. Дръбосъчето не беше още мислил за тази неприятност. Нали скоро ще го изпратят да прекара лятото при баба си на село? А това значи два месеца да не вижда Карлсон. Разбира се, лете при баба е много хубаво, там всякога става весело, но Карлсон. Ами ако Карлсон не живее вече на техния покрив, когато дребосъчето се върне в града, дребосъчето седеше облаката на масата, обгърнал с ръце главата си. Той не можеше да си представи своя живот без Карлсон. Не знаеш ли че не бива да се облягаш с лакти на масата? Попита, Бетан. Ти гледай себе си. Озъби се дребосъчето. Дребосъче, вдигни лактите си от масата, каза майката. Да ти сложа ли цветно зеле? Не, по-скоро ще умра, отколкото да я взеле. Ох! Въздъх на бащата. Трябва да кажеш, не, благодаря. Защо така се надпреварват да командват момчето, което струва 100 000 милиона? Помисли си драбосъчето, но не изказа гласно мисълта си. Вие сами прекрасно разбирате, че когато казвам, по-скоро ще умра, отколкото да ям зеле, аз искам да кажа, не, благодаря, полесни той. Възпитаните хора никога не говорят така, каза бащата. А ти нали искаш да станеш възпитан човек? Не, татко, по-добре да стана такъв, какъвто си ти, отговори драбосъчето. Майката, Белсе и Бетан се размяха. Дребосъчето не разбра за какво се смеят, но реши, че се смеят на баща му, а това дребосъчето не можеше да претърпи. Да, аз искам да бъда такъв, какъвто си ти, татко. Ти си толкова добър. Произнесе дребосъчето, като гледаше баща си. Благодаря ти, мое момче, каза баща му. Значи наистина не искаш цветно зеле? Не, по-скоро ще умра, отколкото да ям зеле. Но то е много полезно, въздъхна майката. Навярно, каза дребосъчето. Отдавна съм забелязал, колкото едно ядене е по-безкусно, толкова е по-полезно. Бих искал да знае защо всички тия витамини ги има само в това, което не е вкусно. Витамините, разбира се, трябва да бъдат шоколада и дъвката, забеляза духовито белсе. Това е най-умното от всичко, което си казвал напоследък, рече дребосъчето. След обяда дребосъчето тръгна към стаята си. Той желаеше от все сърце Карлсон да долети по-скоро. След някой друг ден дребосъчето ще отпътува от града. Затова сега трябва да се срещат колкото се може по-често. Навярно Карлсон почувства, че дребосъчето го чака, едващо беше подално си през прозорчето и Карлсон пристигна. «Сега ти нямаш температура, нали?» Попита дребосъчето. «Температура ли?» «Аз да съм имал температура». Никога не съм имал температура. Това беше внушение. Значи ти си беше внушил, че имаш температура? Зачуди се дребосъчето. Не, аз ти внуших, че имам температура. Отговори радостно Карлсон и се засмя. Познай кой е най-големият света хитрец. Карлсон не остана ни за минута на едно място. Като разговаряше, през цялото време обикаляше стаята, пипаше, каквото му попадне под ръка. Отваряше и затваряше с любопитство шкафовете и разглеждаше всичко с голям интерес. Не, сега нямам температура. Сега съм необикновено здрав и съм склонен да мисля за развлечения. И дребосъчето нямаше нищо против да се поразвлече. Но той искаше преди това баща му, майка му, Беоси и Бетан да видят най-после Карлсон. Та да престанат да му досаждат, като го убеждават, че Карлсон не съществува. Почакайме една минутка, каза бързо дребосъчето, ей сегичка ще се върна. И той се втурна през глава в гостната. Босе и Батан не бяха в къщи. Това, разбира се, беше твърде неприятно, но майка му и баща му седяха до камината. Дребосъчето им каза, силно развълнуван. Мамо и татко, елате по-скоро в моята стая. Той реши да не им говори. Предварително нищо за Карлсон. По-добре ще е, ако го видят без предупреждение. Може би ти ще поседиш при нас? Предложи майка му, но дребосъчето я потегли за ръката. Не, вие трябва да дойдете при мене. Там ще видите нещо, но особено дългите преговори завършиха успешно. Баща му и майка му тръгнаха с него. Щастливото дръбосъче радостно разтвори вратата на своята стая. Най-после ще видят Карлсон, но дребосъчето едва не заплака, толкова се беше обесърчил. Стаята се оказа празна, както и миналия път, когато доведе цялото семейство да се запознае с Кърлсун. Е, какво трябва да видим тука? Попита бащата. Нищо особено, измърмори дребосъчето. За щастие в тоя миг се раздаде телефонен звън. Бащата отида да говори по телефона, а майка му си спомни, че във фурничката се пече сладка баница и побърза към кухнята, така че този път дребосъчето мина, без да дава обяснения. Като остана сам, дребосъчето седна до прозореца. Той се разсърди много на Карлсон и реши, щом прилети отново, да му каже откровено всичко, каквото мисли. Но никой не прилетя. Вместо това двете крила на шкафа се отвориха и оттам се подаде лукавото лице на Карлсон. Дребосъчето просто се вцепени от очудване. Какво правиш в моя шкаф? Да ти кажа, че там съм мътил пилета, ще те излъжа. Ако ти кажа, че съм мислил за греховете си, пак ще те излъжа. Може би ако ти кажа, че съм лежал на полицата и съм почивал, това ще бъде истина. Отговори Карлсон. Дребосъчето то ще забрави, че сърдит на Карлсон. Той беше толкова радостен, дето Карлсон се намери отново. Това е прекрасен гардероб, сякаш създаден нарочно за игра на Криеница. Хайде да поиграем! Аз пак ще легна на полицата... А ти ще ме търсиш, каза Карлсон. И не дочакал отговора на дребосъчето, Карлсон се скри в гардероба. Дребосъчето чу как той се катери там, види се, на горната полица. Търсиме сега. Извика Карлсон. Дребосъчето разтвори двете крила на гардероба и, разбира се, веднага видя Карлсон, който лежеше на полицата. Фу, какъв си противен! Завика Карлсон. Не може ли отначало поне малко да ме потърсиш под кревата, зад бюрото или някъде другаде? Щом си такъв, няма повече да играя с тебе. Фу, какъв си противен. В тази минута се позвани на входната врата и в антрето се гласът на майка му. Дребосъче, Кристер и Гонила дойдоха. Това съобщение беше достатъчно, за да се подобри настроението на Карлсон. Почакай, сега ще им изиграем една шега. Пошепна той на дребосъчето. Е затвори поплатно гардероба. Едва успя да затвори гардероба, и в стаята влязоха Гунила и Кристер. Те живееха на същата улица, където живееше Дръбосъчето, и учаха с него в един клас. Дръбосъчето много харесваше Гунила и често разказваше на майка си колко е ужасно хубава. Дръбосъчето обичаше и Кристер и отдавна му беше простил за подотината на челото. Наистина с него често се позбиваха, но веднага се и помиряваха. Впрочем, дръбосъчето не се биеше само с Кристър, а с почти всичките деца от тяхната улица. Само Гунила никога не биеше. Как така до сега да не си ударил нито веднъж Гунила? Попита го майка му. Тя е така ужасно хубава, че няма защо да я бия. Но и Гунила можеше да изкара някога дръбосъчето и стърпение. Вчера, например, когато тримата се връщаха от училище и дръбосъчето разказваше за Карлсон, Гонила се разсмя високо и каза, че всичко това е негова измислица. Кристър се съгласи с нея и дръбосъчето се принуди да го цапне. Кристър му отвърна тогава, като го замери с камъка. Но сега, ни Лук Яли, ни Лук Мирисали, дойдоха на гости от дръбосъчето, а Кристер доведе дори и своето кученце Йофа. Дръбосъчето толкова много се зарадва, че забрави за Карлсон, който лежеше на полицата в гардероба. Няма на света по-хубаво нещо от кучето, помисли си дребосъчето. Йофа скачаше и лаеше, а дребосъчето го прегръщаше и милваше. Кристер стоеше наблизо и съвсем спокойно наблюдаваше, как дръбосъчето гали Йофа. Той знаеше, че Йофа е негово кученце и на никого други го. Затова дръбосъчето можеше да играе с него, колкото си иска. Изведнъж самия разгарне на играта на дребосъчето с Йофа гунила попита, като се подсмиваше лукаво. А къде е твоят Карлсон, който живее на покрива? Ние мислехме, че ще го заварим при тебе, И чак сега дребосъчето си спомни, че Карлсон лежи на полицата в неговия гардероб. Но тъй като не знаеше каква лудория е измислил сега Карлсон, нищо не каза на Кристер и Гунила. Ти пък, Гунила, мислиш, че аз съм съчинил всичко за Карлсон, който живее на покрива. Вчера ти разправяше, че той бил измислица. Разбира се, че измислица, отговори Гунила и се разсмя. На бузите и кратко се появиха тръпчинки. Ами ако не е измислица? Попита хитро дръбосъчето, но той е наистина измислица. Намеси се в разговора Кристър. Не е! Викна дръбосъчето. Той не беше успял още да размисли дали си струва да разреши препирнята с думи, а не съмруци, например да вземе изведнъж да цяпне Кристър, когато от гардероба се раздаде гръмко и ясно. Кокори го! Какво е това? Извика Гунила и нейната червена като вишна устица се разтвори широко от очудване. Кокори го. Чу се отново от гардероба, сякаш пропя истински петел. Я, петел ли живее в гардероба ти? Очуди се Кристър. Йофа заским тя и се обърна към гардероба. Ей, сега ще отворя гардероба и ще видя какво има там, каза Гунила и го отвори. Кристър изтича при нея и също надникна в гардероба. Отначало не видяха нищо друго, освен окачени дрехи. Но после от горната полица се разна си кикотене. Кристери гунила погледнаха горе и видяха на полицата малко дебело човече. То се беше излегнало удобно по корем, с глава на ръка и клатеше десния си крак. Веселите му сини очи сиеха. Кристери гунила гледаха към човечето, изгубили ума и дума. Само Йофа продължаваше тихо да ръмжи. Когато гунила се упомни, тя продума. Кой е тоя? Една малка фантазийка, отговори чудното човече и още по-енергично заклати краката си. Малка фантазийка, която лежи и си почива. Накъсо казано, една измислица. Това-това е, проговори Кристер, като се запъваше. Малка измислица, която си лежи и си кокорига, каза човечето. Това е Карлсон, който живее на покрива. Пошепна гунила. Че кой друг, разбира се. Да не мислиш, че старата 92-годишна баба Густавсун се е промъкнала тука и се е разположила в гардероба? Дребосъчето просто примираше от смях. Толкова глупаво изглеждаха смаяните Кристер и Гонила. Те сякаш унемяха, промълви дребосъчето. С един скок Карлсон скочи от полицата долу. Той се приближи до Гонила и я е щипна по бузата. Ами тая малка измислица каква е. Ние, промърмори Кристер. Е, ти навярно се казваш Август, нали? Попита Карлсон. Съвсем не се казвам Август, отговори Кристър. Добре. Да продължим, каза Карлсон. Те се казват Гунила и Кристър, поясни дребосъчето. Да трудно ти е просто да повярваш как понякога на хората ни им върви. Но сега аз нищо не може да им се помогне. Пък освен това всички хора не могат да се казват карлсоновци, еа. Карлсон погледна любопитно наоколо и побърза да добави, а сега не бих имал нищо против да се позабавляваме. Може да я е метнем един-два стола през прозореца или да измислим друга подобна игра, а дребосъчето не смяташе, че това ще бъде весела игра. Той положително знаеше, че майка му и баща му няма да одобрят такава игра. Да, виждам, че сте страхливци. Ако сте такива нерешителни, нищо няма да излезе. Ако не ви харесва моето предложение, измислете нещо друго. Иначе с вас няма да се спогаждам. Аз трябва с нещо да се забавлявам, каза Карлсон и обиден на доусни. Почакай, ние и сегичка ще измислим нещо. Пошепна сумоляващ глас дребосъчето. Но както изглеждаше, Карлсон беше решил да бъде сериозно обиден. Е веднага да отлети от тука, измърмори той. И тримата разбраха каква голяма беда ще бъде, ако Карлсон си отлети. И се заеха в един глас да го вещават. Карлсон мълче една минута, като продължаваше да се надува. Това, разбира се, не сигурно, но аз бих могъл да остана, ако е тая. и Карлсон показа с дебелото си пръща гонила, ме погали по главата и каже. Мили, Карлсон, гонила го погали на драго сърце и го помоли. Миличе Карлсон, остани. Ние непременно ще измислим нещо. Добре, каза Карлсон. Съгласявам се да остана. Децата въздъхнаха облегчено. Майката и бащата на дребосъчето обикновено отиваха на разходка над вечер. И сега майката извика от антрето. Дребосъче! Кристер и Гунила могат да останат при тебе до 8 часа. После веднага си легни. Като се върнем, ще дойда при теб да ти кажа «Лека нощ». И децата въздъхнаха облегчено. А защо тя не каза до колко часа аз мога да остана тука? Попита Карлсон и издаде напред долната си устна. Ако всички са така несправедливи към мен, и аз няма да другарувам с вас, ти можеш да останеш тука, докато си искаш, отговори дребосъчето. Карлсон още повече издаде напред устната си. А защо и мене на от тук точно в 8, както всичките? Каза Карлсон с обиден глас. Не, аз така не играя. Добре, ще помоля мама да отпрати и тебе в 8 часа. Обеща дребосъчето. Е, а ти измисли ли на какво ще играем? Лошото настроение на Карлсон моментално изчезна. Ще играем на призраци и ще плашим хората. Вие дори не можете да си представите какво мога да направя с помощта на един малък чаршъв. Ако всички хора, които съм изплашвал до смърт, ми бяха давали по пет йоре, можех да купя цяла планина шоколад. Аз съм най-добрият света призрак, каза Карлсон и очите му заблестяха весело. Дръбосъчето, Кристер и Гунила с радост се съгласиха да играят на призраци. Но дръбосъчето каза, не е задължително да плашим ужасно хората. Спокойствие и само спокойствие. Отвърна Карлсон. Няма да учиш най-добрия в света призрак, как трябва да се държи призракът. А само Лекичко ще изплаша всички до смърт и никой няма дори да забележи това. Той дойде до кревата на дръбосъчето и взе чершафа. От това може да се направи твърде прилична дреха за призрака. Карлсон извади от чекмеджето на бюрото пастелчета и нарисува върху единия ъгъл на чершафа страшно лице. После взе ножици и преди дръбосъчето да успее да го спре, бързо изряза две дубки за очи. Чершафът е дръболия, обикновено нещо. А призракът трябва да вижда какво става наоколо, иначе той ще почне да блуждае и ще попадне в края на краищата кой знае къде. После Карлсон се зави през глава с чершафа, така че навън останаха само малките му дебели ръчички. Макар децата да знаеха, че това под чершафа е Карлсон, те все пак се поплашиха. Йофа бясно залея. Когато Карлсон включи своето емоторче и закръжи около лампата, чершафът се развяна около и стана още по-страшно. Това беше наистина ужасно зрелище. Аз съм малък призрак с мотор. Викаше той. Див съм, но съм симпатичен. Децата притихнаха и следяха боязливо неговия полет. Айофа просто се скъсваше от лай. Изобщо, продължи Карлсон, аз обичам да слушам, когато летя бръмченето на мотора си, но докато съм призрак, навярно трябва да включа заглушителя. Ето така, той направи няколко кръга съвсем безшумно и заприлича още повече на призрак. Сега оставаше да се намери някой, когато да изплашат. Не може ли да отидем на най-долната площадка на стълбището? Някой ще влезе в къщи и до смърт ще си сплаши. В това време телефонът зазвъня, но дръбосъчето реши да не се обажда. Нека си звъни. Тогава Карлсон почна да въздиша и стене. Пет пари не струва оня призрак, който на умее да въздиша и стене, поясни той. Това е първото нещо, на което учат младите призраци в тяхното училище. Всички тия приготовления отнеха немалко време. Когато те стояха вече пред входната врата и се готвеха да излязат и застанат на стълбището, за да плашат минувачите, изведнъж се чу леко ръщене. Дребосъчето помисли, че майка му и баща му се връщат в къщи. Но изведнъж той видя как в отвора на котията за писма някой провира на тел дребосъчето веднага разбра, че от тях се промъкват кръци. Той си спомни че преди няколко дни баща му бе прочел на майка му съобщение, че в града са се появили много кръци по квартирите. Отначало звънят по телефона. Като се убедят, че вкъщи няма никого, кръците разбиват ключалката и изнасят от квартирата всичко ценно. Дръбосъчето се изплаши страшно, като разбра какво става, но не помалко се изплашиха Кристер и Гонила. Кристер беше затворил Йофа в стаята на дръбосъчето, за да не развали играта на призраци, и сега много съжаляваше за това. Само Карлсон никак не се изплаши. Спокойствие и само спокойствие. Прошепна той. В такива случаи призракът е незаменим. Хайде да се промъкнем тихичко в гостната стая, където твоят баща навярно пази златото и брилянтите. Карлсон, Дръбосъчето, Гунила и Кристер влязоха на пръсти в госната и като внимаваха да не вдигат шум, те си спокриха кой където свари зад мебелите. Карлсон влезе в красивия старинен бюфет, дето майката слагаше покривките и кърпите за ядене, и притвори как да е вратичката зад себе си. Но успя да затвори както трябва, защото тък му в този миг в гостната влязоха дебнешком кръците. Дребосъчето, който лежеше под дивана при камината, се подаде предпазливо и погледна. Сред стаята стояха двама младежи, доста съмнителни на вид. И представете си, това бяха филе и руле. Сега трябва да разберем къде са скрити парите, каза Филе с хриплив шепот. И ясно е, тук, отвърна Руле, като посочи старинно бюро с много чекмеджета. Дребосъчето знаеше, че в едно от тия чекмеджета майка му държеше парите за покупки, а в другото пазеше скъпоценни пръстени брошки, които и кратко беше подарила майка и кратко, и бащините му медали, получени за точна стрелба. Колко ужасно ще е, ако краците задигнат всичко, Помисли дребосъчето. Е, потърси тук, каза Филе, пак ще отида в кухнята да прегледам дали там няма сребърни лъжици и вилици. Филе изчезна, а Руля почна да отваря чекмеджетата на бюрото и изведнъж той направо подсвирна от възторг. Навярно е намерил парите, помисли дребосъчето. Рули измъкна друго чекмедже и отново подсвирна, там той видя пръстените и брошките. Но не можа още веднъж да свирне, защото в този миг вратичката на бюфата се разтвори и оттам изхвъркна призракът като издаваше ужасни стенания. Когато Руле се обърна и видя призрака, той изгрухтя от ужас и изтърва на пода парите, пръстените, брошките и всичко станало. Призракът подхвърчеше около него, стенеше и въздишаше, после изведнъж се насочи към кухнята. След секунда в гостната се вмъкна филе. Беше бледен като платно. «Пруле, там има призрак. Запишта той. Той искаше да извика «Руле, там има призрак!» но от страх езикът му се заплета и се получи «Пруле, там има ризрак». Пък и здравата се беше оплашил. След него стаята влетя призракът и почна така зловещо да въздиши стене, че дъхът ти просто да спре. Рули и филе хукнаха към вратата, а призракът се виеше около тях. Обезумели от страх, те изкочиха в антрето, а оттам на стълбишната площадка. Призракът ги преследваше по петите. Погна ги надолу по стълбата и от време на време викаше с глух и страшен глас. Спокойствие и само спокойствие. Сега ще ви настигна и ще ви стане много весело, но призракът се умори и се върна в гостната стая. Дръбосъчето събра от пода парите, пръстените, брошките и ги сложи обратно в бюрото. А Гунила и Кристер прибраха всички вилици и лъжици, които беше разпилял филе, когато бягаше от кухнята до госната. Най-добрият света призрак, това е Карлсон, който живее на покрива, каза призракът и сне от себе си чершафа. Децата се смеха. Те бяха щастливи, а Карлсон добави, нищо не може да замени призрака, когато трябва да се плашат кръци. Ако хората знаеха това, непременно биха прикачили по един малък злобен призрак към всяка каса в града. Дръбосъчето скачаше от радост, че всичко взе такъв добър обрат. Хората са толкова глупави, че вярват в призраци. Просто смешно. Извика той. Татко казва, че изобщо нищо свръхестествено не съществува, и дръбосъчето, сякаш да потвърди тия думи, кимна с глава. Глупаци са тия кръци. Те помислиха, че призрак излетя от бюфета. А всъщност това беше само Карлсон, който живее на покрива. Нищо свръхестествено. Карлсон играе на сцена с дресираното куче Алберг. На следното утро, още сънено, чурлавото момче с синя пижама на раята до шляпа босо при майка си в кухнята. Баща му беше отишъл вече на работа, а Беосе и Бетан на училище. Древосъчето почваше училище по-късно и това беше много удобно, защото той обичаше да остава и така, на насаме сутрин с майка си, макар и незадълго. В такива минути е хубаво да си поприказвате, да си попеете песни или да си разкажете някоя и друга приказка. Макар че драбосъчето е вече голямо момче и ходи на училище, той седи с радост в скута на майка си, стига само никой да не го вижда. Когато драбосъчето влезе в кухнята, майка му седеше до кухненската маса, четеше вестник и пиеше кафе. Дръбосъчето се намести скута и кратко, майка му го прегърна и нежно го притисна към себе си. Така те седяха. Докато дребосъчето напълно се разсъни. С нощи майката и бащата се върнаха от разходка по-късно, отколкото предполагаха. Дребосъчето вече лежеше в своето креватче и спеше. Той се мяташе на сън. Когато го завиваше, майка му забеляза дубките на чаршафа, а самият чаршаф беше толкова измърсен, сякаш някой нарочно го беше изцапал с въглища. И тогава майката помисли: Никак не е чудно, че дребосъчето тъй скоро заспал. А сега, когато пакосникът седеше на коленете и кратко, тя реши твърдо да не го пуща, докато не и кратко обясни кой е сторил новата пакост. Слушай, дребосъче, бих искала да зная кой е изрязал дубките на твоя чаршав. Само не се опитвай, моля ти се, да казваш, че това е сторил Карлсон, който живее на покрива. Дребосъчето мълчеше и мислеше напрегнато. Какво да стори? так му Карлсон изряза дубките, а майка му забрани да говори за него. Дръбосъчето реши да не разказва също така и за кръците, защото и тогава майка му нямаше да повярва. Е, кажи кой? Повтори настойчиво майката, като не получи отговор. Не би ли могла да попиташ за това, Гонила? Каза хитро Дръбосъчето и помисли. По-добре е Гонила да разкаже на мама как беше всичко. На нея мама ще повярва повече, отколкото на мене. А! Значи Гунила е разрязала чершафа, помисли майката на дребосъчето. И помисли още, че нейното дребосъче е добро момче, щом не иска да издава другите, а иска сама Гунила да разкаже всичко. Майката прегърна дребосъчето. Тя реши да не го разпитва сега повече, но при вгоден случай да говори с Гунила. Ти много ли обичаш Гунила? Попита майката на дребосъчето. Да, много, отговори дребосъчето. Майката зачета отново вестника, а дребосъчето седеше мълчешком на коленете и кратко и мислеше. Кого всъщност той наистина обича? Преди всичко майка си и татко си. Обича още и Босе и Бетан. Е, да, най-много все пак тях обича, особено Босе. Но понякога така им се сърди, че всичката обич пропада. Той обича и Карлсон, който живее на покрива, и Гонила също обича. Да, може би ще се ожени за нея, когато порасне, защото, щеш не щеш, трябва да имаш жена. Разбира се, най-много би желал да се ожени за майка си, но това е невъзможно. Изведнъж в главата на дребосъчето мина мисъл, която го разтревожи. Слушай, мамо, а когато Бел се порасне голям и умре, трябва ли да се оженя за неговата жена? Майка му притегли чашката към себе си и погледна дръбосъчето очудена. Защо мислиш така? Попита тя. Като сдържа смех си, дребосъчето се изплаши, че е изтърсил някоя голяма глупост, Затова реши да замълчи. Но майка му настояваше. Кажи, отде ти дойде това на ум? Ами когато Бел се порасна, аз получих стария му велосипед и старите му ски. И кънките, с които той се е парзалял, когато е бил като мене. Аз износвам старите му пижами, неговите обуща и всичко станало. Да, но от неговата стара жена аз ще те избавя. Обещавам ти, каза майката сериозно, а не може ли да се оженя за тебе? Попита дребосъчето. Това е невъзможно, отговори майка му, защото аз вече съм омъжена за татко ти. Да, това беше така. Какво несполучливо съвпадение е това, че аз и таткото обичаме, рече недоволен дребосъчето. Тук майка му се разсмя и каза: Щом двамата му обичате, значи аз съм добра. Е, тогава ще се оженя за гонила. Въздъхна дребосъчето. Щом все пак ще трябва да се женя, и Дребосъчето отново се замисли. Той мислеше за това, че навярно няма да му е много приятно да живее с гонила, защото понякога с нея трудно се погаждаха. Пък изобщо на него повече му се искаше да живее заедно с майка си, баща си, беоси и Бетан, а не с някаква си там жена. «Повече ми се иска да си имам куче, отколкото жена», каза Дребосъчето. «Мамо, ти не можеш ли да ми подариш едно кученце?» Майка му въздъхна. Ето на дребосъчето пак отвори дума за своето желано кученце». Но той разговори кратко беше почти толкова непоносим, колкото и разговорите за Карлсон, който живее на покрива. «Знаеш ли какво, дръбосъче?» Каза майката. «Време е вече да се обличаш, за да не закъснееш за училище». «Да, ясно ми е», отговори Дребосъчето. «Щом спомена за кученце, ти веднага отваряш дума за училище». Той ден на дребосъчето му беше приятно да отида на училище, защото имаше да обсъди много неща с Кристер и Гонила. В къщите се връщаха, както всякога, заедно. И това сега много радваше драбосъчето, защото и Кристер, и Гунила вече познаваха Карлсон. Той е толкова весел, нали? Как мислиш, днес ще долети ли пак? Не зная, отговори драбосъчето. Той каза, че ще долети горе долу днес. А това значи, когато му хрумне. Надявам се да долети, горедо отнес, каза Кристър. Може ли да дойдем с гунила при тебе? Разбира се, отговори дребосъчето. В това време се появи още едно същество, което също пожела да върви с тях, когато децата трябваше да пресекат улицата, при дребосъчето дотича малък черен подъл. Той подуши крака на дръбосъчето и дружески джафна. Вижте какво славно котренце! Извика радостно дребосъчето. То навярно се оплашило от уличното движение и ме моли да го преведа на отсрещната страна. Дръбосъчето щеше да е щастлив, ако му паднеше да преведе кученцето през всички кръстовища в града. Изглежда, кученцето почувства това, то тичаше и подскачаше по улицата, като гледаше все да се притисне в краката на дребосъчето. Колко е миличко! Каза Гунила. Ела тука, малко кученце. Не, той иска да върви с мене каза дребосъчето и хвана кучето за нашийника. То мене обикна. И мене обикна, каза Гонила. Малкото кученце изглеждаше така, сякаш беше готово да обича всички хора по света, стига и те да го обичат. И дръбосъчето обикна това кученце. О, как го обикна! Той се наведе към кученцето и започна да го милва и да го гали, като тихичко подсвиркваше и цъкаше с уста. Всички тези нежни звуци трябваше да означават, че черният подъл е най-милото, най-прекрасното куче на света. Кученцето въртеше опашка и даваше по всевъзможни начини да се разбере, че и то мисли така. Радостно скачаше и лаеше, а когато децата кривнаха своята улица, то припна след тях. Може да е бездомно, каза дребосъчето. Това беше последната му надежда. Той за нищо на света не искаше да се раздели с кученцето. Може да си няма и стопанин, е, да, навярно си няма. Съгласи се, Кристер. ти да мълчиш. Прекъсна го раздразнено дръбосъчето. Откъде знаеш? Нима, Кристер, който си имаше юфа, можеше да разбере какво значи да нямаш куче, никакво кученце. Ела тука, мило кученце. Подвикна дребосъчето, като все повече се убеждаваше, че кученцето е бездомно. Гледай да не тръгне по петите ти. Предупреди го, Кристър. Нека! Та искам да тръгне с мене, и коченцето тръгна след него. Така се озова пред входа на дома, в който живееше дребосъчето. Дребосъчето взе кученцето на ръце и го понесе по стълбата. Сега ще попитам, мама мога ли да си го задържа, но майка му не беше вкъщи. В бележката, която дребосъчето намери на кухненската маса, се съобщаваше, че тя е в пералнята и че той може да я намери там, ако му дотрябва. В това време коченцето се втурна като ракета в стаята на дребосъчето. Децата хукнаха след него. Виждате ли, той иска да живее при мене? Завика дребосъчето, обезумял от радост. В същия миг през прозореца долетя Карлсон, който живееше на покрива. Здравейте! извика той. Да не сте, боядисали кучето? Цялото е черно. Не виждаш ли, че това не е Йофа? Каза Дребосъчето. Това е мое куче. Не, не е твое, възрази Кристър. Ти нямаш куче, потвърди Гонила. Пък аз имам горе хиляди кучета, каза Карлсон. Най-добрият в целия свят кучевът, това съм аз. Ами че аз не видях никакви кучета при тебе, прекъсна го Дребосъчето. Те просто не си бяха вкъщи. къщи. Всичките се бяха разлетели, обясни Карлсон. Моите кучета са летящи. Дребосъчето не слушаше Карлсон. Хилядите летящи кучета не значаха нищо за него в сравнение с това малко мило кученце. Не, не вярвам да си има стопанин, каза отново дребосъчето. Гонила се наведе над кучето. Всеки случай върху нашийника му е написано Алберг, рече тя. Ясно, това е фамилното име на неговия стопанин, подхвана Кристър. Може би той Алберг е вече умрял. Възрази дребосъчето и помисли, че дори да съществува той Алберг, той навярно не обича кученцето. И изведнъж му хрумна прекрасна мисъл. Може пък кученцето да се казва Алберг? Попита той, като погледна с поглед Кристер и Гонила. Но те се разсмяха, Та чак обидно да ти стане. Аз имам няколко кучета, които се обаждат на името Алберг, каза Карлсон. Здравей, Алберг. Коченцето подскочи към Карлсон и весело залея. Ето, виждате ли, извика дръбосъчето, то си знае името. Алберг, Алберг, тука. Гунила хвана кученцето. Тука на нашийника е отбелязан телефонният номер, каза без тя. Разбира се, че кученцето си има личен телефон, обясни Карлсон. Кажи му да позвани на своята прислужница и да предупреди, че ще се върне късно. Моите кученца винаги звънят по телефона, когато закъсняват. Карлсон погали кученцето с дебеличката си ръка. Едно от моите кучета, което също така се казваше Елберг, закъсня преди няколко дена, продължи Карлсон. То решило да позвани вкъщи, за да ме предупреди, но сгрешило номера и попаднало на един стар майор в оставка, който живеел в Кунгсхолм. Някой от кучетата на Карлсон ли е на телефона? Попитало то. Майорът се обидил и започнал да ругае. Магаре! Аз съм майор, а не куче. Защо тогава се нахвърляте върху мислай, попитало учтиво моето куче Алберг. Виждате ли колко умно е то? Дребосъчето не слушаше какво говори Карлсон. Сега нищо друго не го интересуваше освен малкото кученце. И дори тогава, когато Карлсон каза, че не би било зле да се позабавлява, дребосъчето не му обърна никакво внимание. Тогава Карлсон издодолната си устна и заяви. Не, няма да играе така. През всичкото време ти се занимаваш само с това кученце, а пък и аз искам да се занимавам с нещо. Гунила и Кристер подкрепиха Карлсон. Хайде да уредим забава на чудесата, предложи Карлсон, като престана да се сърди. Познай кой е най-добрият в света фокусник. Разбира се, Карлсон. Завикаха в надпревара дребосъчето, Кристер и Гунила. Значи решаваме да уредим забава на чудесата? Да. Казаха децата. Решаваме също така входът за това представление да струва един бомбон? Да, потвърдиха децата. Решаваме още събраните бомбони да отидат за благотворителни цели? Така ли? Попитаха отчудени децата. А съществува само една истинска благотворителна цел грижата за Карлсон. Децата се спогледаха в недоумение. А може би започна Кристър. Не, ние решихме вече. Прекъсна го Карлсон. Иначе не играя. И така, те решиха, че всички бомбони ще получи Карлсон, който живее на покрива. Кристер и Гунила отърчаха на улицата и разказаха на всички деца, че още сега горе, в дума на дребосъчето, ще започне голямо представление – забава на чудесата. И всички, които имат поне пет йоре, да изтичат в магазинчето и да си кукят там входни бомбони. Пред на дребосъчето стоеше гонила. Тя събираше от всички зрители бомбоните и ги слагаше в кутия с надпис – за благотворителни цели. Посред стаята Кристер нареди столове за зрителите. В единия ъгъл на стаята беше разпънато одеяло и оттам долитаха шепот и кучешки лай. Какво ще ни показват тук? Попита едно момче на име Кире. Ако е някаква глупост, ще поискам да ми върнат бомбона. Дребосъчето, Гонила и Кристер обичаха той Кире. Той все беше недоволен от нещо. Но ето и зад одеялото излезе дребосъчето. На ръце държеше малкото кученце. Сега ще видите най-добрия в целия свят фокусник и дресираното куче Алберг. Съобщи тържествено той. Както беше разгласено, пред вас ще се яви най-добрият в целия свят фокусник, Чу се глас зад делото и пред зрителите се показа Карлсон. На главата си беше сложил цилиндъра на бащата на дребосъчето, а плещите си беше наметнал с карираната престилка на майката на дребосъчето, като я беше вързал под брадата си в разкошен възъл. Тая престилка заместваше черното на метало, с което фокусниците обикновено излизат пред зрителите. Всички дружно заръкопляскаха. Всички освен Кире, Карлсон се поклони. Той имаше твърде самодоволен вид, но ето той сне от главата си цилиндъра и показа на всички, че цилиндърът е празен, точно така, както обикновено правят фокусниците. Бъдете добри, господа, да се убедите, че в цилиндъра няма нищо. Абсолютно нищо. Каза той, сега ще извади оттам жив Заек, помисли си дребосъчето. Той беше гледал веднъж в цирка фокуснически номера. Ще бъде много забавно, ако Карлсон наистина извади от цилиндъра Заек. Както ви се каза, в този цилиндър няма нищо, продължи мрачно Карлсон. И никога няма да има нищо, ако вие не сложите нещо. Аз виждам, че пред мене седят малки лакомници и ядат бомбони. Сега ще пуснем този цилиндър да ви обиколи и нека всеки от вас пусне по един бомбон. Това ще направите с благотворителна цел. Дребосъчето цилиндър в ръка обиколи всички деца. Бомбоните се сипеха в цилиндъра. После той предаде цилиндъра на Карлсон. Някак подозрително хлопат в него бомбоните. Каза Карлсон и поклати цилиндъра. Ако беше пълен, нямаше така да хлопат. Карлсон пъхна в устата си един бомбон и почна да дъвче. Ето това наричам аз благотворителност. Извика той и още по-енергично заработи с челюстите си. Кире не пусна никакъв бомбон в шапката, макар че в ръцете си имаше цяло пакетче с бомбони. Та ето, мой скъпи другари, и ти, Кире, каза Карлсон, пред нас е дресираното куче Алберг. То умее да прави всичко, да звъни по телефон, да лети. Да печи кифлички, да разговаря и повдига краче. Седна дума, всичко. В този миг кученцето наистина повдигна краче точно край стола на Кире и на пода се образува малка луквичка. Сега вие виждате, че аз не преувеличавам. Това е истинско дресирано куче. Празна работа. Каза Кире и отмести стола в страни от луквичката. Всяко куче ще направи тоя фокус. Нека е алберг поприказва малко. Това ще бъде потрудничко, хаха. Карлсон се обърна към кученцето. Трудно ли ти е да приказваш? Алберг, не, отговори кученцето. Трудно ми е да приказвам само когато пуша цигара. Децата подскочиха от очудване. Но драбосъчето реши в себе си, че зад него приказва Карлсон. И дори се зарадва от това, защото искаше да има обикновено куче, а не някакво си говорещо. Мили Алберг! Не можеш ли да разкажеш нещо из кучешкия си живот на нашите другари и на Кире? Попита Карлсон. На драго сърце, отговори Алберки и почна своя разказ. Поминалата вечер ходих на Кино, каза Алберг и запоскача весело около Карлсон. Наистина ходи, потвърди Карлсон. Да. И наред с мене на стола седяха две бълхи, продължи Алберг. Какво приказваш? Очуди се Карлсон. Да, да потвърди Алберг. И когато после излязохме на улицата, чух как едната бълха каза на другата. Какво искаш да направим? Пеш ли да си в вкъщи? Или скуче? куче? Всички деца смятаха, че представлението е хубаво, макар и да не приличаше много на забава на чудесата. Само Кира седеше недоволен. Нали той каза, че това куче може да пече кифлички, обади се на смешливо Кире. Алберг, ще изпечеш ли кифлички? Попита Карлсон. Алберг зина и легна на пода. Не, не мога, отговори кучето. ха, -ха Така си и мислех. Завика Кире. Не мога, защото нямам мая. поясни Алберг. На всички деца Алберг се хареса много. Но Кире продължаваше да упорства. Тогава нека полети, каза той. За това не трябва мая. Ще полетиш ли, Алберг? Попита Карлсон кученцето. Коченцето изглеждаше задрямало, но все пак отговори на Карлсон. Защо не, но ако и ти полети с мене, защото обещах на мама никога да не летя без възрастни. Тогава ела тук, Алберг чу, каза Карлсон и пое коченцето от пода. След миг Карлсон и Алберг вече летяха. Най-напред те се издигнаха към тавана и направиха няколко кръга около лампата, а после отлетяха през прозореца. Кире дори побледня от очудване. Всички деца се втурнаха към прозореца, за да гледат как Карлсон и Алберг летят над покрива на къщата, а дребосъчето изпадна в ужас и извика. Карлсон, Карлсон, върни се обратно с моето кученце. Карлсон послуша. Тосча се върна обратно и сложи кучето на пода. Алберг се разтърси. Той изглеждаше много чуден. Можеше да се допусне, че това беше първият полет в живота му. Хайде стига за сега. Друго нещо няма да показваме. А това е за тебе. На! И Карлсон блъсна Кире. Кире не разбра веднага какво иска Карлсон. Дай бомбона! Рече сърдито Карлсон. Кире извади своето пакетче и го даде на Карлсон, като успя все пак да лапне още един бомбон. Позор на лакомото момче, каза Карлсон и очите му зашариха наоколо. А къде е котията с благотворителните вноски? Попита тревожно той. Гунила му подаде котията, в която събираше входните билети. Тя помисли, че сега, когато Карлсон се здоби с толкова бомбони, ще почерпи всички деца. Но Карлсон не направи това. Той грабна котията и почна да брои трескаво бомбоните. Пятнайсет парчета, каза той. Стигат за вечеря. Довиждане. Отивам да вечерям в къщи. И той отлетя през прозореца. Децата тръгнаха да се разотиват. Гонила и Кристер също си излязоха. Дребосъчето и Алберг останаха сами. Това много зарадва дребосъчето. Той взе кученцето на колене и му зашепна нещо. Кученцето го лизна по лицето и заспа, като сладко похъркваше. После майката на дребосъчето се върна от пералнята и всичко се измени. На дребосъчето му стана много тъжно, майка му съвсем не смяташе, че Алберг е бездомно куче. Тя позвани на номера, който беше издълбан върху на шийника на Алберг, и разказа, че нейният син е намерил черно кученце, подъл. Дръбосъчето стоеше до телефона, притискаше кученцето към гърдите си и шепнеше. Дано кученцето не е тяхно. Но уви, кученцето излезе тяхно. Знаеш ли, синко, кой е притежателят на Боби? Каза майката, като сложи слушалката. Момченце, което се казва Стефан Алберг. Боби ли? Попита дребосъчето. Да, така се казва кученцето. Стефан се е съсипал да плаче. Към седем часа ще дойде за Боби. Дребосъчето нищо не отговори, но силно побледня и очите му заблестяха. Той още по-силно притисна кученцето към себе си и тихичко, за да не чуе майка му, зашепна на охото му. Миличък Алберг, как искам да си мое кученце? Когато удари 7 часа, дойде Стефан Алберг и отнесе кученцето. А драбосъчето лежеше в кревата си и плачеше тъй горчиво, че просто сърцето да ти разкъса. Карлсон на рожден ден. Настана лято. Училищните занятия приключиха и застягаха драбосъчето да го изпратят при баба му на село. Но преди заминаването трябваше да мине едно важно събитие – рожденият ден на драбосъчето, който навършваше 8 години. О, от кога дребосъчето беше зачакал рождения си ден? Почти от оня ден, когато навърши 7 години. Чудно нещо, колко време изтича между два рождени дни? Почти толкова, колкото между новогодишните празници. Вечерта срещу рождения си ден дребосъчето разговаря с Карлсон. Утре е моят рожден ден, каза дребосъчето. При мен ще дойдат на гости Гунила и Кристер и ще ни сложат трапеза в моята стая. Дребосъчето помълча. Изглеждаше мрачен. Много ми се иска да поканя и тебе, продължи той, но... Майка му толкова много се сърдеше на Карлсон, че беше безполезно да иска от нея разрешение. Карлсон издодолната си устна повече от всеки друг път. Няма да дружа с тебе, ако не ме поканиш. И аз искам да се повеселя. Добре, добре, Ела, каза бързо дребосъчето. Той реши да поговори с майка си. Каквото ще да става? Но е невъзможно да празнува рождения си ден без Карлсон. А с какво ще ни гощават? Попита Карлсон, като престана да се сърди. То се знае с торта, украсена с осем свещи. Добре! извика Карлсон. Знаеш ли, аз имам едно предложение. Какво? попита дребосъчето. Не може ли да помолиш майка си да ни приготви вместо една торта с осем свещи 8 торти с една свещ? Но дребосъчето не вярваше че майка му ще се съгласи. «Ти навярно ще получиш хубави подаръци», попита Карлсон. Не зная, отвърна дребосъчето и въздъхна. Той знаеше, това, което искаше, за което жадуваше, нямаше да получи. То се знае, няма да ми подарят куче, докато съм жив. Но, разбира се, ще получа много други подаръци. Затова реших целият ден да се веселя и никак да не си мисля за куче. А ако получа котия с бомбони, ще ти я дам. За Карлсун, дръбосъчето беше готов на всичко, особено сега, когато предстоеше разделата. Знаеш ли, Карлсон, рече дребосъчето, в други ден заминавам при баба за цяло лято. Карлсун отначало се натъжи, но после каза с весел Вид. Я ще отида при баба си и моята баба много повече прилича на истинска баба, отколкото твоята. А къде живее твоята баба? Попита дръбосъчето. В къща. Че къде другаде? Да не мислиш, че живее на улицата и по цяла нощ се скита? Те не можеха повече да говорят нито за бабата на Карлсон, нито за рождения ден на драбосъчето, нито за каквото и да било друго, защото вече се сетъмваше и драбосъчето трябваше по-скоро да си легне, за да не се успи на рождения си ден. Като се събуди на следното утро, дръбосъчето остана да лежи в кревата си и да чака как ще се отвори вратата и ще влязат всички при него стаята да донесат тортата за рождения ден и другите подаръци. Минутите се влачеха мъчително дълго. Дръбосъчето почувства, че на корема му прималя от очакване, толкова много му се искаше да види подаръците. И ето най-после в коридора се раздадоха стъпки и се чуха думите «Да, навярно е вече буден, вратата се разтвори и се полявиха всички». Майката, бащата, Беосе и Бетан. Дребосъчето седна на кревата и очите му заблестяха. Честито, мило дребосъче, каза майка му. И баща му, и Беосе, и Бетан също казаха. Честито, пред дребосъчето поставиха табла. Върху нея имаше торта с 8 свещи и други подаръци. Много бяха подаръците, макар и да бяха може би помалко, отколкото на миналите рождени дни, на таблата имаше четири пакета. Дребосъчето бързо ги преброи, но бащата каза, не е задължително всички подаръци да се дадат сутринта. Може би ще получиш още нещо и през деня. Дребосъчето много се зарадва на четирите пакета. В тях имаше кутийка с бои, пистолет за игра, книга и нови сини гъщета. Всичко му се хареса много. Колко са мили мама, и татко, и босе, и бетан, помисли дребосъчето. Никой света няма такива мили майка и баща, брат и сестра. Дребосъчето стреля няколко пъти с пистолета. Истрелите бяха доста гръмки. Цялото семейство беше насядало край леглото му и слушаше как той стреля. О, как се обичаха всички помежду си! Само като си помисли човек, че преди 8 години ти се появи на света е и такова дребосъче, каза бащата на дребосъчето. Да, рече майката, колко бързо тече времето. Какъв дъжд плющаше тоя ден в Стокхолм? Мамо, аз в Стокхолм ли съм се родил? Попита дребосъчето. Разбира се, отговори майка му. А Боси и Бетан нали са родени в Малнио? Да, в Малнио. А ти, татко, нали си роден в Дютебург? Ти си ми разправил. Да, аз съм дютебургско момченце, каза бащата. А ти, мамо, къде си родена? В Ескилстон, отговори майка му. Дръбосъчето я прегърна горещо. Какво щастие, че сме се събрали! Рече той. Всички се съгласиха с него. После изпяха на дръбосъчето за много години, а дръбосъчето стреля с пистолета и се получи оглушителен трясък. Сет на дръбосъчето зачака гости и през всичкото време стреляше с пистолета и размишляваше върху думите на баща си, че подаръци може да получи и през деня. За един миг той дори повярва, че ще стане чудо. Ще му подарят кученце. Но Тощъс разбра, че това е невъзможно и дори се разсърди на себе си, дето така глупаво се е размечтал. Нали твърдо беше решил да не мисли днес за куче и да се радва на всичко останало? И дребосъчето наистина се радваше на всичко. Веднага след обяда майка му почна да нарежда масата в неговата стая. Сложи голям букет, светява вазата и донесе най-красивите розови чашки за трима души. Мамо, каза дребосъчето, Нужни са четири чашки. Защо? Попита очудена майка му. Дребосъчето се обърка. Тък му сега беше момента да признае, че е поканил за рождения си Ден Карлсон, макар че майка му ще бъде недоволна от това. Карлсон, който живее на покрива, ще дойде също така при мене, каза дребосъчето и погледна смело майка си в очите. О! Въздъхна майка му. О! Че какво? Нека дойде. Нали днес е рожденият ти ден? Тя погали посветлите светлите коси дребосъчето. Ти все още си оставаш с детските си фантазии. Не е за вярване, че си навършил 8 години. На колко години си, дребосъче? Аз съм мъж в разцвета на силите си, отговори важно дребосъчето, точно като Карлсон. Бавно минаваше този ден. Вече отдавна настана това през деня, за което спомена бащата на дребосъчето. Но никой не донесе никакви нови подаръци. В края на краищата дребосъчето получи още един подарък. Белси и Бетан, които не бяха разпуснати за лятната вакансия, се върнаха от училище и веднага се заключиха в босевата стая. Не пуснаха дребосъчето вътре. Той стоеше в коридора и слушаше как отвъд заключената врата се чуваше хихикането на сестрата и шумолене на хартия. Дръбосъчето едва не се пръсна от любопитство. След известно време те излязоха и Бетан, смейки се, подаде на драбосъчето един пакет. Той се зарадва много и искаше веднага да го разопакова, но Бео се му каза. Не, по-напред прочети стиховете, които са залепени тука. Стиховете бяха написани с седри печатни букви, за да може драбосъчето сам да ги прочете. И той прочете, от се и Бетан чака ни желан. Красиво кученце, що си крутува. Не лае, не скача. Нито пък лудува, на никого никогато не налита, не води то с кучета битко открита. Опашки лапи, глави и ушички, добре са ушити. От чер плюш са всички, дребосъчето мълчеше. Той сякаш се в камени, а сега развържи пакета, каза Беосе. Но дребосъчето захвърли пакета въгъла на стаята и сълзи като град рукнаха по бузите му. Какво ти е, дребосъче, какво ти е? Попита изплашено Бетан. Не дай плака, не плачи, дребосъче. Повтаряше смутен беосе, личеше, че много натъжен. Бетан прегърна дребосъчето. Прости ни. Искахме само да се пошагуваме. Разбираш ли, дребосъчето се изтръгна рязко от ръцете на Бетан. Лицето му беше мокро от сълзи. Вие знаехте, говореше той, като хълцаше, вие знаехте... Часи мечтаях за живо кученце. Нямаше защо да ме дразните. Дръбосъчето избяга своята стая и се тръщна на кревата. Боси и Бетан се втурнаха след него. Но дръбосъчето не им обръщаше никакво внимание, целият се тресеше от плач. Сега рождения ден беше помрачен. Дръбосъчето беше решил да бъде целият ден весел, дори да не му подаряха кученце. Но да получи подарък плюшено куче, това беше вече прекалено. Щом си спомняше за това, неговият плач се превръщаше в истинско ридание и той все по-дълбоко завираше главата си във възглавницата. Майката, Белса и Бетан стояха около кревата. На всички им беше много тъжно. А за и сега ще позвъня на таткови и ще го помоля да си по порано от работа, каза майката. Дребосъчето плачеше. Какво от това, че баща му ще си дойде? Сега всичко изглеждаше на дребосъчето безнадежно тъжно. Рожденият ден беше помрачен и нищо вече не можеше да помогне. Дръбосъчето слушаше, как майка му отида да се обади по телефона, но продължаваше да плаче. Чу, че баща му се върна вкъщи, но пак продължаваше да плаче. Не, никога вече дребосъчето няма да бъде весел. Най-добре ще още сега да умре, и нека тогава босе и бетан си вземат плюшеното куче. За да помнят вечно колко са били жестоки към своя малък брат на рождения му ден, когато и е бил още жив. Изведнъж дребосъчето забеляза, че всички, и майка му, и татко му, и Босе, и Бетан, стояха около леглото му, но той още по-дълбоко зарови главата си във възглавницата. Слушай, дребосъче, там на входната врата някой те чака, каза бащата. Дребосъчето не отговори. Татко му го бутна за рамото. Не чуваш ли, че при входът те чака един приятел? Навярно Гунила и Кристър измънка дребосъчето. Не, тоя... Е. Който те чака, се казва Бимбо, каза майката. Не познавам никакъв Бимбо. Промърмори дребосъчето. Възможно е, рече майка му. Но той много иска да се запознае с тебе. Тъкмо му в тази минута в антрето се чу тихо джавкане. Дребосъчето напрегна всичките си мускули, като упорстваше да се вдигне от възглавницата. Не, крайно време е да се отучи от всякакви фантазии. Но ето че от антрето отново се раздаде джавкане. Срязко движение дребосъчето седна на леглото. Това кученце ли е? Живо кученце? Попита той. Да, каза баща му. Това е кученце. Твое кученце. Бел се се втурна в антрето и след миг влетя в стаята на дребосъчето. О, навярно на дребосъчето му се присъмва. Бел се държеше в ръцете си малко кученце с къскосъм от породата на декелите. Нали това живо кученце е мое? Прошепна дребосъчето. Сълзи премрежваха очите му, когато протегна ръце към бимбо. Изглежда, че се боеше да не би изведнъж кученцето да се превърне в дим и да изчезне, но бимбо не изчезна. Дребосъчето държеше бимбо на ръце, а той лижеше бузите му, гръмко джавкаше и душешеше ушите му. Бимбо беше наистина жив. Е, сега щастлив ли си, дребосъче? Попита бащата. Дребосъчето само въздъхна. Как можеше баща му да пита за това? Дребосъчето беше толкова щастлив, че нещо му премаля отвътре. А може би винаги така става, когато си щастлив. Това плюшено куче ще бъде играчка за Бимбо. Разбираш ли, дребосъче? Ние не искахме да те дразним така ужасно, каза Бетан. Дребосъчето прости за всичко. Пък и той почти не слушаше какво му говорят, защото си приказваше с Бимбо. Бимбо, миличек Бимбо, ти си моя кученце. После дребосъчето каза: Аз мисля, че моят Бимбо е много по помил от Алберг, защото кучетата от породата на Дакелите са безспорно най-хубавите кучета на света. Тогава дребосъчето си спомни, че Гонила и Кристер трябва да пристигнат всяка минута. О! Дребосъчето дори не можеше да си представи, че е възможно един само ден да му донесе толкова щастие. Помислете си само! Ощето с чаш ще узнаят, че си има кученце. И то най-прекрасното кученце света. Но изведнъж дребосъчето се обезпокои. Мамо, а ще мога ли да взема бимбо при баба? Разбира се. Ти ще го занесеш в тая малка кошничка за пренасене на кученца, която Бел се донесе в стаята заедно с кученцето. О! Извика дребосъчето. О, позвани се! Пристигнаха Гунила и Кристър. Дребосъчето се хвърли насреща им, като викаше силно. Подариха ми кученце. Имам си вече мое собствено кученце. Ой, какво е миличко! Извика гунила, но изведнъж се сепна и произнесе тържествено, честит ти рожден ден. Ето ти подарък от Кристер и мене. И тя поднесе на дръбосъчето турбичка с бомбони, а после клекна пред бимбо и повтори. Ой, колко е миличко! На дръбосъчето беше много приятно да слуша това. Почти толкова мило, колкото йофа, каза Кристер. «Какво приказваш?» «Той е много по-хубаво от Йофа и дори много по-хубаво от Алберг», каза Гонила. «Да, той е по-хубаво от Алберг», съгласи се Кристер. Дребосъчето си помисли, че и Гонила, и Кристер са му много добри другари, и ги покани да седнат на празнично наредената маса. Точно в тая минута майката донесе чиния малки апетитни сандвичи с шунка и съсиране сирене и голяма купа, пълна догора с кораби. В средата на масата се виждаше празничната торта с осем запалени свещи. Майката взе голяма така на какао и почна да налива в чашите. «Няма ли да почакаме, Карлсон?» Попита предпазливо дребосъчето. Майка му поклати глава. «Не, аз мисля, че не си струва да го чакаме. Уверена съм, че той няма да дойде сега. Изобщо нека му поставим кръст. Нали си имаш сега, бимбо? Разбира се!» Драбосъчето сега си има бимбо, но все пак много му се искаше и Карлсон да дойде на неговия празник. Гунила и Кристер седнаха на масата и майката на дребосъчето почна да ги черпи с сандвичи. Драбосъчето сложи бимбо в кушничката и също седна на масата. Когато майката излезе и остави децата сами, Бео се подаде носи с и извика. Да не изядете цялата торта. Да за мене и Бетан. Добре, ще ви оставя по едно парче. Отговори дребосъчето. Макар че, да си кажа правото, това е несправедливо. Вие толкова години сте яли торти, когато мене ме нямало на този свят. Само гледай да ни оставиш по-големички парчета. Извика Бълсе, като затвори вратата. В този миг отвън се чу бръмчене на мотор и през прозореца в стаята долетя Карлсон. Вие сте вече на трапезата? Извика той. Изглежда, сте изяли всичко. Дръбосъчето го успокои, като каза, че масата е отрупа на сядане. Прекрасно! Каза Карлсон. А няма ли да честитиш на дръбосъчето рождение му ден? Попита го гонила. Да, да, разбира се, честите му. Отговори Карлсон. Къде е моето място? Майката на дръбосъчето не беше сложила четвърта чашка. Когато Карлсон забеляза това, той издодолната си усна и веднага се разсърди. Не, така не може. Това е несправедливо. Защо не са ми поставили чашка? Дръбосъчето му даде своята, а после тихичко се промъкна в кухнята и си донесе оттам друга чашка. Карлсон, каза дръбосъчето, като се върна стаята, подариха ми кученце. Казва се бимбо. Ето го. И дръбосъчето показа кученцето, което спеше в кошничката. Това е отличен подарък, каза Карлсон. Подай ми, моля ти се, ето той е сандвич, Ионя и другия. Да. Извика изведнъж Карлсон. Без малко щях да забравя. Донесох ти подарък. Най-хубавия подарък на света. Карлсун извади от джоба на панталоните си една свирка и я подаде на дръбосъчето. Сега можеш да свириш на своя бимбо. Аз свиря винаги на своите кучета. Макар моите кучета да се казват алберговци и да умеят да лекет. Че как така, всичките ли се казват алберговци? Очуди се Кристър. Да, всичките и хилядата. Отговори Карлсон. Сега какво? Да не чакаме повече. Аз мисля да пристъпваме вече към тортата. Благодаря, мили, мили Карлсон, за свирката. Толкова приятно ще ми бъде да свиря на моя бимбо. Не забравяй, каза Карлсон, че аз често ще ти взимам свирката. Твърде, твърде често. И изведнъж попита разтревожено, получи ли някакви бомбони? Разбира се, отвърна дребосъчето. От Гунила и Кристър, всичките тия бомбони ще отидат за благотворителни цели, каза Карлсон и пъхна пликчето в джоба си. После отново запоглъща един след друг сандвичите. Гунила, Кристер и дръбосъчето също ядяха бързо. Защото се бояха, че няма да им остане нищо. Но за щастие майката на дребосъчето беше приготвила много сандвичи. През това време майката и бащата на дребосъчето, Босе и Бетан седяха в трапезарията. «Обърнете внимание колко тихо седят децата», каза майката. Аз съм просто щастлива, че дръбосъчето получи най-после кученце. Разбира се, с него ще си имаме големи разправи, но какво да се прави? Да... Сега вярвам да забрави вече своите глупави измислици за Карлсон, който живее на покрива, каза бащата. В този миг от стаята на дребосъчето долетя смях и детски брътвеж. Тогава майката предложи. Хайде да отидем при тях и да им се порадваме. Толкова са мили тези деца. Хайде, хайде да отидем. Подхвана Бетан. И всичките, майката, бащата, Белси и Бетан. Се отправиха да погледат как дръбосъчето празнува своя рожден ден. Бащата отвори вратата. Но първа извика майката, защото тя първа видя малкото дебеличко човече, което седеше на масата до дребосъчето. Това малко дебело човече беше чак до ушите изцапано с маслен крем. Ще припадна, каза майката. Бащата, Беоси и Бетан мълчаха и гледаха с изблещени очи. Виждаш ли, мамо, Карлсон все пак ми дойде на гости. «Ех, какъв чудесен рожден ден излезе! Малкото дебело човече изтри с пръсти масления крем от устните си и така енергично замаха със своята дебела ръчичка към майката, бащата, Белса и Бетан, че по всички страни се разлетя маслен крем. Здравейте!» Извика той. «Досега вие нямахте честа да ме познавате. Аз се казвам Карлсон, който живее на покрива. Хей, гонила, гонила!» Ти твърде много си препълняш чинията. И аз искам торта. И той хвана ръката на Гонила, която беше вече взела парче торта, и я накара да го сложи обратно. Никъде не съм виждал такова лъкому девойче, каза Карлсон и сложи своята чиния голямо парче торта. Най-добрият света изтребител на торти, това е Карлсон, който живее на покрива, добави той и се усмихна радостно. Хайде да се махнем от тука, пошепна майката. Да, може. Идете си. Така ще бъде по-добре. Иначе при вас се стеснявам, заяви Карлсон. Обещай ми едно нещо, каза бащата, като се обърна към майката, когато излизаха от стаята на дребосъчето. Обещайте ми всички, и ти, Белсе, и ти, Бетан. Обещайте ми никога никому да не разказвате за това, което сега видяхме. Защо? Попита Белсе. Защото никой няма да ни повярва. Ще ни разпитва, докато сме живи. Бащата, майката, Беосе и Батан си обещаха, че няма да разкажат нито на едно живо същество за чудноватия другар, който си бе намерил дръбосъчето. И те изпълниха обещанието си. Никога никой не чу дума за Карлсон. И тък му за това Карлсон продължава да живее в своята малка къщичка, за която никой нищо не знае, макар и къщичка да се намира на най-обикновен покрив. На най-обикновена улица в Стокхолм. Затова Карлсон и до ден днешен се разхожда спокойно, където си пожелае, и вършило дори, колкото си иска. Защото е известно, че той е най-големият немирник в целия свят. Когато сандвичите, сладкишите и тортата се свършиха и Кристер и Гунила си отидоха в къщи, а Бимбо си спеше дълбоко в своята кошница, дребосъчето взе да се прощава с Карлсон. Карлсон беше седнал върху рамката на прозореца, готов всеки миг да отлети. Вятърът разлюляваше завеските. А въздухът беше топъл, защото вече беше настъпило лято. «Миличък, премиличък Карлсон, нали ще си живееш пак на нашия покрив, когато се върна от бабини? Нали с положителност ще живееш там?» Попита дребосъчето. «Спокойствие и само спокойствие!» Каза Карлсон. «Ще остана да живея на покрива, ако ме пусне моята баба. А това още не се знае, защото тя ме смята за най-добрия внук на света. А ти наистина ли си най-добрият внук на света? Разбира се. И кой друг може да бъде, ако не аз? Ти можеш ли да посочиш друг? Попита Карлсон. Той натисна копчето на корема си и моторът забръмча. Когато отново долетя, ние ще изядем още повече торти. Извика Карлсон. От торти не се дебелее. Довиждане, дребосъче. Довиждане, Карлсон. Извика дръбосъчето, и Карлсон отлетя, но в кошничката до кръватчето на дръбосъчето лежеше Бимбо и спеше. Дръбосъчето се наведе към кученцето и го погали бавничко по главата със своята малка позагоряла ръка. «Бимбо, утре ние ще отидем при баба», каза дръбосъчето. Лека нощ, Бимбо. Спи спокойно. Ръкописните заглавия на главите въведе Мирела. Карлсон, който живее на покрива. Четвърто издание допечатка издателство Сампо София Олграф Игнатиев 72. Печатница Полипринт. Еада Враца. Астрид Линдгра. Луброк Карлсай Тики. Рабан Шагра. Стакхом. С. Астрид Линдгра. 1955. С. Рамбосилек. Превод. С. Издателство Сампо. 1992 ISBN 954-8048-03-5 Иллюстрации Илун Викланд Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните съотдайни помощници. http двоеточие наклонена черта Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека.